Vártam a színészetek, hogy rajtam röhög. Valahogy beszippantott az egész látványvirág. Ezt nem mondtad, mert... Oh, Úúúú, jó beszélgetés lesz ez, már érzem. Az évfilmjét ne a moziban, hanem a DVD polcon, keressétek. Hát az van, fantasztikus volt. Nem hiszem, a fülemnek, Van hogy... Annyira színes se kell bennel, De jó volt ezt tiki beszélni veletek. Á, Istenem, jó valapok! Filmbarátok Podcast. Sziasztok! Itt van a 98. filmbarátok podcast. Jelenkezünk itt május közepén, és négyen vagyunk, teljes stáb, ez azt jelenti, hogy egyfelől itt van nálunk az Zoli. Sziasztok! Gergő. Sziasztok! Legsíp. És én Freddy, sziasztok. Szia, Na, szia. szia Zoli! Mit tettél most az előbb? Nem fogod elhinni, de sajtos te tésztát. a ah, mesélj Ó, még! <laughs> Na, megint. Na, ez ilyen insider. Jó, akkor e, mielőtt még itt belekezdünk a, a rendes podcastbe, itt közben nézem, hogy rögzite is ez a csodálatos szoftver, mert nem fogjátok enni, megint csak hangrögzítési bajaink voltak. Ez a Skype, ez, ez minden egyes újítással, frissítéssel egyre jobb lesz. Mondjatok, légy valamit, hogy lássam ezt szeretek, szeretek elbúcsózni. Jó, oké. Okay. Én is mondok valamit, jó? Jó, akkor ki, kilengít a hangsáv pérpiljonat, úgy tűnik, hogy minden okés. Okay és és uh, még mielőtt elkezdjük itt a, a robatainkat és a filmeket. Itt van mindenféle uh, beszélni való még. felől a századik adás közeleg június harmadikán lesz ugye bár a Lurdimoziban, és még kaphatók jegyek. Uh, mi már itt elkezdtük a szervezést, hogy, hogy mi is lesz ott a program. Kicsit próbáljuk felvázolni, hogy, hogy meghozzuk az emberek kedvét, hogy mire is számíthatnak. Egyfelől lesznek természetesen filmkibeszélők, lesz közte aktuális mozipremiér, egy kevés lesz egy olyan film, ami már nagyon sokszor szóba került itt a podcast során, de soha nem beszéltük róla részletesen. A drive? Ö, nem, az már volt a podcastben, Zoli, képzeld el. Én sem emlékeztem rá, de észrevettem, ahogy már beszéltünk egyszer róla, még viszonylag a kezdetekben, úgyhogy... Ö, nem akarom két találni, hogy téged arra, hogy elkezdjed felkutatni a drive-os Az kezd, Amiatt, mert erről majd később lesz szó, hogy az időkódokat itt elkezdtem egy kis külső segítséggel. Aha. Ö, tudólag berakosgatni, és akkor vettem észre, hogy beszéltünk a drive-ról, és én nem emlékeztem rá ciki. Most. És visszahallgattad, és nem értettél egyet az azt Nem, amelyet. odáig nem jutottam, hogy vissza is hallgatom mert annyi időm nincs, de... Pedig jó kis tudathasadás lehetett igen. volna. Hát most a komoly lenne, hogy lehúztad volna a drive Nem, ott... olyan, olyan. Tudjátok, Ilyen mi lesz még a sem úgy srácok. Az, hogy nem tudom hány adásban elmondtad, nem tudom hányszor, hogy nem lesznek időkódok, és ahhoz képest ott lesznek a megjegyzésekben az összesnél. Ö, igen, ez, ez az én saram, és... Még mindig azt mondom, hogy igazából egy jogos koncepció volt részünkről annó, ez az, ez az én döntésem volt, hogy ne legyenek időkódok, mert ez így egyben az egész a, a kerek. De azáltal, hogy volt az a, az a kérdőív, és olyan nagy arányban az volt, hogy háttérben hallgatják az emberek, hogy úgy vettem észre, hogy igazából felesleges az ilyenfajta félelmem, mert mert nem, tehát ennyire a háttérben fotoszoppolás, meg barkácsolás, meg éjszakai műszak közben hallgatják, akkor nem fog ugrálni senki a, a filmek között az időkódok segítségével. Úgyhogy erre jó volt mindenképp a kérdőív, hogy, hogy megváltoztassam a véleményemet. Úgyhogy most utólag elkezdtük itt berakni, erről majd egy kicsit később. Na szóval századik adás, lesz egy pár filmkibeszélő, egy négy-öt darab, lesz játék a közönséggel, többféle. Tigrissel megkergetjük őket. Hát közzoli, hogy elspoilerezted, azt itt nem, nem beszélek Most találhatunk ki valami durva. Medve lesz a revenant -ből. Ö, igen, Udalani tehát lesz, lesz többféle nyereményjáték, már bővül itt a nyeremény alap, hogy megtudjuk, hogy miből, miből kell gazdálkodni, és lesz kérdezfelelek, úgyhogy ha valaki ott élőben szeretne kérdezni, és ott lesz, akkor, akkor kezdjen el már előre filózni. Ha nagyon nem lesz semmiféle kérés a közönségben, akkor én, én készülök, mert itt fontosan küldtök e-mailen, úgyhogy lesz-lesz idő erre is. De és ez hogy kell elképzelni? Meg kérdezni a közönséget? Vagy ez hogy fog kinézni? Hát a közönségnek lesz egy mikrofon nyelvileg, Aha. és akkor valaki jelentkezik a villámkérdéseknél, akkor ott lehet kérdezni, és akkor próbálunk helyben improvizálni jó, jó, valamit. Aha. Értem, és, és lesz nép akarat a sorsolás ott élőben, úgyhogy ezt, ezt nem szabad kihagyni, mert ez a podcastnek a nagy szerves része a népakarata. úgyhogy ott is lesz, a 99. adásban is sorsolunk, és az is a századikban majd ki lesz tárgyalva, és nagyon izgulunk, hogy valami, valami jó film lesz, amiről ott jókat lehet dumálni, mert, mert különben ott gyorsan át kell majd valami, valami zambiai művészfilmen ott át kell robogni, hogy, hogy ne legyen túlságosan holt idő. De hát ez a játék része. Sorsolunk, és az lesz, amit kisorsolunk. Na, igen, szóval a százik adásra még kapni egyeket, szerintem, szerintem jó móka lesz. Azon leszünk, hogy jó móka lesz, legyen, és a, a, a, a podcast után majd lehet velünk találkozni, meg nem tudom én, fotózni, aláírás kérni, akármi. Úgyhogy, igen. Mármint veled. Mi addig Gergővel meg Blacksheet-t is súgránunk hátul, és megyünk csinálj <gül> Egyet vissza, egy sört küldünk neked is. Ja. Hagyjunk ott egy citromos sört, <gül> jó? jó? Jó, úgyhogy ez van, készüljetek. Itt valaki, sajnos, most nem tudom a nevét, Facebookon rengetegszer küldött képet, hogy milyen sütiket süt a podcast hallgatás alatt. Nyugodtan hozhat belőle. Igen, a De Tehát ez egy tökéletes alkalom, hogy esetleg nekünk is adhatott. De <gül> igen. Ez egy, ez egy jó alkalom. Mert tényleg annyi ember jelzett, hogy ott lesz, akik ismerőseki névről a, a kommentárokból, hogy tök jó lesz. Úgyhogy már nagyon várjuk. Nem. És mi van még itt a koncepcionál? Igen, volt a, a második filmbarátok zárt helyi, ami megint szerintem tök jó lett, és jött egy nagyon jó javaslat ugyanakkor a, a harmadikra, amit szerintem mindenképp meg kéne fontolni, hogy sokszor volt itt a második alatt is, hogy, hogy egyszerre mondja be sok ember a választ, és akkor itt túl kiabáljuk egymást, és utána valaki gyorsabban mondja ki, mint például a South Parknál nál ugyebár, ahol elvették tőlem azt a pontot, amit, amire még mindig haragszom. És ezen múlt a győze, Ez számított. És hogy azt kéne csinálni, hogy mindenki mondjuk, mielőtt a választ bemondaná, csak azt mondja, hogy nem tudom én, Gergő, vagy Freddy, vagy, vagy egy hangot, vagy, vagy egy szó, vagy akármi, és aki azt előbb azt a szót kimondja, az mondja el a választ utána. Tehát is sokkal re rendezettebb lenne, és nem egy ilyen kavalkát, hogy, hogy egyszerre... Á, vagy csak ész nélkül beszólogatjuk, aztán mondjuk, hogy áh, én nem tudom igazából, hát jó, csak tetszik hát a szót. gondolkodásidőt akartam. Igen. Jó, de Black hát, nem. jól beszívja azért, mert neki a legosszabb a neve. <síns> <síns> <Ja>. <síns> bs, ennyit mondok. Igen, kövér. hát jó, ezt finomítjuk addig, de szerintem egy, egy teljesen jó, jó ötlet, és jogos és igen, meg volt a századik adás is. Időkódok, már előbb szóba hoztam, itt az utóbbi napokban én is próbálgattam utólag berakosgatni időkódokat, messze nem jutottam el annyi epizódig, amennyit szerettem volna, de alakul, főleg úgy, hogy kaptam segítséget is a hallgatónktól, úgyhogy köszönöm szépen Péternek, Ádámnak és Patriknak. Ti is gyakorlatilag akárki, aki... Aki bevállalja azt, hogy segít nekünk ebben, egész egyszerűen segíthet, hogyha az adott epizódnál, ahol látja, hogy nincsenek ilyen fajta időkódok, egyszerűen a kommentárokba beírja, és akkor én egyből látom, hogy á, oda érkezett egy ilyen, és akkor be is tudom rakni oda. Úgyhogy bárki, aki úgy érzi, hogy erre van kapacitása, akkor akár csak egy rész erejéig is azt nagyon megköszönjük mert én is apránként csinálom, de így sokkal gyorsabban megy, hogyha emberek is segítenek. Ö, igen, a borítóképet köszönjük szépen Botonnak, amit most láthattok. Nagyon jó, jó, lett, egy ál álmom Igen. valóra. Hát nekem is egy álman, nem álman, de nem semmit. akarom elmondani, hogy melyik. Igen. Ö, aki esetleg MP3-on hallgatja, érdemes Egy gyakorlatilag mindannyiunknak egy olyan, ö, olyan karakter ábrázolásunk van, ami a, így a szívünk csöcske. Tehát én például egy tor lettem, Gergő, egy, egy New Kids Gergő. Egy New Kid lettem konkrétan. Black Sheep a, az imádott Mordekája, é. és hát Zoli, ő a sofőr lett de ő neki marha jól áll az egész, úgyhogy szerintem gondolkozz el egy ilyen kabátom. Majd elveszi a tiédet. Nem, nem. Tudod. Én is elgondolkodok egy ilyen fürdőkádan. Igen. <gül> ja. úgyhogy Én ilyen szakállat éppen. nem tudok nevezni úgyhogy nem. De, de hajat, igen. Úgyhogy... Tényleg kéne neveztem egy olyan bajszot, mint a no. Johnny Depp. a oh, hát harmadikáig talán összejön fú, de jó lenne, és akkor ott, él, ott élő közönség előtt le is lőhetném magam. Tök jó lenne. Igen. Ennyire az nem a mordekájt, kár lenne, érted? Pedig <tos> az a baj, hogy fú... <gül> Esélyes a dolog. De miért nézel meg ilyen filmeket? Én komolyan nem értem hát, Mert hogy, Te milyen horrorokat a nézel, Zoli? Hát De hát azért ez... nem adok ki pénzt! Hú, hú, Isten. Én És adtam ki pénzt a Mordekáért. Tehát ja, azt jó, tudom, jó, ja, okay. jó, ez még mondjuk érthető. Egy, hát, úgy én is megnéztem. Csak az idegrendszeremet gyilkoltam vele a pénztárcámat, az békén hagytam. Hát, még úgy is drága szórakozás. E -e, igen, egyébként igen. Igen. <gül> jó, tehát Botonnak köszönjük szépen a, a borító képet, nagyon ötletes volt. És mi van még itt? Jaj, becsuktam. Igen. Na, Black Sheep, most jön a te pillanatod. Egyrészt, aki esetleg nem látta volna a, a Bad Movies Mystical bemutatóját, az sürgősen pótolja, mert nagyon kellemes 45 perc volt, én is nagyokat, nagyokat röhögtem, és egy tök jó ilyen közösségi projekt volt. Nyilván a, a szinkrohangok azok olcsó megúszták. Tehát ezt így <gül> megírni, az, az nem egy kis teljesítmény volt Black Chip, úgyhogy no, le a Igen, meg, meg inkább a vágás volt az, amit, meg a hangefektezés, ami azt hittem, hogy megőszülök, Aha. kész lesz, de... Tehát ja, aki esetleg, hát nagyon büszke vagyok. Aki esetleg nem rá, tudja, nagyon... hogy miről van szó, tehát a, a Black Chip bemutatott egy filmet, aminek nem létezik magyar szinkronja, és úgy gondolt egyet, és YouTube arcok segítségével összedobott egy magyar szinkron, de úgy, hogy közben egy teljesen más és új szövegkörnyezetet, vagy szövegkönyvet írt, hmm. és hát fenetikus. Tehát ez egész, egész fantasy sztorit arra felhúzni, hogy egy gonosz démonnak viszket a hát. szóval ez ehhez... Azt már nem is emlékszem, <gül> hogy honnan jött, mit, mit, mit szívtam épp akkor, de igen... Jó. Jó, hát ezzel úgy voltam, hogy engedtem, hogy elboruljon az agyam, tehát vannak azok, amikor így bármi eszembe jut, leírom, és akkor majd lesz belőle valami. De nagyon, tényleg nagyon örülök, mindenkinek köszönöm, aki írt, még így blogon nem írtam, hogy köszönöm, de tényleg nagyon jól esik, hogy mindenkinek ennyire tetszik. Köszönöm az óvére is, Pont most, nem fog ezzel döntölni. Szuper, rögölni. köszi szépen. Olyan tényleg érkező. nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy, ja, mostanában nem lesz még egy ilyen. <gül> <Tudzi>? <gül> <Tehát í> <gül> De, de a... Sirin tetszett nekem ugye legjobban, tehát az a Juli néni, amit ő levágott, az, az egy... Egyébként szerintem mindenki baromi jó volt, de szerintem is Sirin volt a legjobb, tehát én már akkor tudtam ezt, amikor a Sirin szövegeit vágtam, tehát a, a, az, az már ott tudtam, hogy ez valami frenetikus lesz, hogyha, a, hogyha majd beillesztem a helyére, mert ez már akkor kurva jó volt, amikor csak elküldte a nyersanyagot hozzá, a... úgyhogy nekem is a Sirin volt az abszolút favoritom, de de tényleg mindenkinek köszönöm, tényleg nektek is köszönöm hogy bevállaltátok, meg mindenki másnak, aki, aki elvállalta és várt öt hónapot, hogy én ezt megcsináljam, mert <gül> ja. mert tényleg nagyon... Saj... Rám gondoltál, Blacksheep, jó. Egyébként alap, alap. Jó. És hogy van még fel? valami, Blacksheep? Igen, igen, nagyon fontos, hogy most ez a misztikalos dolog egy kicsit uh, háttérbe tolta, de majd hamarosan újra előtérbe fog kerülni a blogon, hogy... Uh, elkezdődött már úgy egy hete, ja, aztán pont egy hete, mármint akkor, amikor ezt fölveszünk egy hete, a hatodik filmelemző Oscar a Bad Movies blogon, ami azt jelenti, ha esetleg valaki nem tudná, vagy mondjuk mostanában, ugye, ugye ez, ez évente volt megrendezve ez a filmelemző Oscar, aztán tavaly elmaradt, úgyhogy ha esetleg valaki azóta csatlakozott az, ugye a Bad Movies-hoz, vagy akár a filmbarátokhoz, és azon keresztül a Bad Movies-hoz az nem tudhatja, hogy miről van szó, ez arról szól, hogy bárki készíthet filmkritikát, és elküldheti nekünk, és mi ezt, egy úgymond ilyen oszkáret, egy ilyen díjátadó jellegű dologban ezt értékeljük, és díjazzuk. Ez igazából erről szól, szorter, és én ezt így már jó párszor megcsináltuk, és nagyon jó poén szokott lenni. Igazából lesz egy link, ha minden igaz a filmbarátok, tehát ez alatt, az adás alatt, és ott minden info ott lesz. Gyakorlatilag teljesen nyitott a verseny, bárki csinálhat videót, kistúzással bármiről, nyilván pornót vagy, vagy, vagy trancs, japán horrort, az nagyon inkább, a lehet akkor ne, de ezen kívül bármiről lehet dicsérőt fikázót akármilyet, úgyhogy hajrá, remélem, hogy, hogy lesz jó sok pályamű amiket majd értékelhetünk jó, én is kétszer. Ja, akár ti is csinálhatok, hát Freddy, te is. Hát én kétszer részt voltam, vettem, már... de miután egyszer sem nyertem, én már. Te én voltál? Az elsőben voltál? Lá, nem, én el kétszer el... voltam. Nem, úgy értem, voltál, ö, azt hiszem, hogy ötödik vagy negyedik lettél. Negyedik, hát, jó, ne? jó, de jó, hát, hát ez e... micsoda? Hát ha az, Ez az hogy ezt, ezt, ezt első akarok lenni, nem Azt hiszem, hogy csókos vagy, micsoda vagy micsoda? jobb, hát Freddy. Úgy ah, egyre erősebb a mezőn, tehát brutál jó <suk> videók szoktak születni egyébként. Ja, nem, nem, úgyhogy nem, csak viccelek. Ha lenne nem. időm, akkor én is részt vennék, de igazából annyira nem hálás az ügy, mert, mert ne tárnod valami díjat kapnék, akkor úgyis az lesz, hogy csókos vagyok. Nem volt még ilyen, hát volt már nálunk a retrosok is díjazva azt hiszem pont legutóbb, vagy a 2014-esen talán a, egy Retrosok videó, ő is elküldte a Kenia videóját, és ő is kapott díjat természetesen, mert eszméletlen jó volt, mint ahogy az összes Retrosok videó az, uh -huh. de nem volt belőle para, és amúgy nem is fődíjat nyert, tehát volt egy nála jobb. Uh -huh. És egyébként az a vicc, hogy ezt mi is már átbeszéltük, meg volt erről már szó, hogy, hogy ez nem tűnik fairnek, hogy hogy mit tudom én, egy, egy retroshawk, vagy egy Freddy dvd videó, vagy mit tudom én, eh, hasonló kaliberűek játszanak a, akár a newcomer -ökkel. de azt vette, vettük észre így az évek során, hogy a newcomer szoktak tarolni. Tehát ők azok, akik inkább... Eh, tehát úgy, vagy Nem tudom, hogy, hogy mi lehet ennek a hátterében, szerintem én azt tudom elképzelni, hogy, hogy ők úgy vannak vele, hogy most csinálnak mondjuk egy videót, viszont abban beleadnak apait, anyait aki meg csinált már sokat, az csinál még egyet. És nem tudom, ez így mennyire érthető, ez a kettő így nem biztos, hogy ugyanazt az eredményt szüli. Uh -huh. Tehát azt hogy mondod, de... én nem adtam bele apait, anyait. Aha. Én azt gondolom, hát hogy Nézd meg a helyezésedet, Freddy. Szerintem Miről annál beszélsz? neked sokkal jobb filmbemutatóid is voltak. Ja. Na jó, menjünk inkább tovább itt a rovatokban. Megint rácsapod, a telefon? Igen. Az Én ezt nem hallgatom tovább, ezt a filmosságot itt. Ö, ö, ö, ö, igen, népakarata. Frissítettem, gyerekek. Ö, egy órámba telt, több mint egy órámba, de frissítettem, és most aktuálisan 1198 filmnél tartunk. Van közte totál olyan film, ilyen mainstream, amiről ilyetemre nem gondoltam volna, hogy nincs még a listán, de nem volt. És bekerült például három orosz művészfilm is, úgyhogy Áll, nagyon, nagyon széles itt a, a spektrum, de akkor most itt a random.org-on nyomok itt egy véletlenszerű számot, és 1047, na ez viszonylag a oh, friss. friss. friss. 1047. Ez a film nem más, mint. Aha, egy found footage, Halálhegy a Diátlov. Oh, oh, oh, meg volt. Én is láttam. Én láttam. Ó, oh, mit hagytál ki felé? Egyébként az a ez a film, hogy az elején az első felében, halad, nem is rossz. Én szeretem amúgy. Nekem kikártam. is tetszett. Szerintem érdekes. Tehát úgy, főleg úgy, hogyha ismered előtte a sztorit, vagy utána olvastál, hogy, hogy miről szól, szerintem tök érdekes egy megközelítését látni ennek a sztorinak. Én érdekesnek tettem, és szerintem meg is fogom nézni még egyszer. Hát, addig, hát addig, amíg ugye nem látod, hogy nem, az egész át egy ilyen teljesen... Ja, ez szokásos ilyen, dolog, de... Szerintem azzal se volt komoly bajom, tehát kicsit a semmiből jött, de amúgy... Na, na, Pont ez kell. Ne spoilerezzetek. Ja. De, nem ez De én meg fogom nézni még egyszer, az biztos. Jó. Azt hiszem, hogy René film ez létezik, az... Igen. Jó. Na, akkor ez lesz a 99. adásban, és akkor most jönnek a villámkérdések, ha megtalálom, elképesztő mindig kilépek ebből a World Gábor küldte be az első kérdést, Star wars kapcsolatos. Akkor, amikor küldte, akkor viszonylag aktuálisabb volt, mint most, de így jött ki. Szóval Gábor kérdezi, a Zsivány 1-es trailerrel kapcsolatban lenne egy villám kérdésem. Szerintem már most epikusabb csatajelenteket mutattak benne, mint, bármit, ami a, mint bármi, ami a Star Wars 7-ben volt. Nem lesz kínos, ha egy kis prequel, spin-off nagyobb szabású lesz, mint az elvileg főszállat vívő film? azért azt tegyük hozzá, ez, ez nem egy kis prequel spin-off, hanem a, a, a Star Wars trilógiának lesz az előzménye, tehát azért ez nem egy olyan kis prequel, mint hogy a hangyának honnan lett a ruhája, ki meg, meg hogy rakták össze. Tehát ez annál lényegesen nagy szabású. Ez az is Macis filmé, 80-as években az a szörnyedelem. Jaj, a, te a fú harc az Endor bolygó Az rettenetes ez... Jaj, az rettenetes volt. Néha én gyerekként szerettem azt. Az nem nem Freddyet nem tudsz meglepni egyébként. Tehát riktig látok valami szarfilmet, tudom, hogy neked tetszett. <gül> <Jó van. gül> a Freddynek van színva, <gül> Éh, amire szerintem. Ja, főleg, hogy a, a film fe, filmek feléhez nem is fogok tudni hozzászólni, úgyhogy itt legalább kimenekítem magam. Na, én, én rövidre fogom, én szerintem ezt a filmet meg se fogom nézni, úgyhogy engem totál nem érdekel. Miért nem? Mert egyszer nem érdekel, tehát én... nem, én... nem tetszett a tréler? Vagy micsoda? <gül> Semmit nem mozgatott meg bennem. Én annyit még bocsánat hozzátennék ahhoz a gondolathoz, ha de nem efikusabbak ezek a csaták, csak egyrészt keveset láttunk, tehát azért még bőven egy tízer volt, ami mm. még ugye a trélernél is felszopóbb videó. Tehát ebben aztán tényleg olyan dolgokat raknak be, hogy úgy, úgy nagyon lebegtetik a dolgokat. Mm. Emlékezzünk arra, hogy az első, fú, mi a szar volt a mostani rész? Az ébredő erőnek az első tízere is olyan volt, hogy megőrült tőle az internet. Mm -hmm. Hát itt tehát... meg főleg, mert ez egy ismerős, anyag lesz, tehát ezt ismerjük -e, ő, már, mint ennek a sztorinak a végkimenetevét, végkimenet és akkor még így tényleg a nagy elé bemegyünk, és tehát én például magam alá szartam tőle, tehát ezt Twitter -e is írtam, hogy én dúdoltam folyamatosan, amíg Zéhát írtam utána, hogy, hogy annyira hatás alatt voltam. És X-szárnyúakat rajzoltál a dolgozatszak. Igen, hát sajnos nem is sikerült. Ezek az X-szárnyúak lelövik azt, aki rossz jegyet ad. Egyébként nekem lehet egy elméletem erről most taníról? Iszunk! <gül> hogy mi van akkor, hogyha ugye most a Disney-nél ott van az egész franchise, azt csinálnak vele igazából, amit akarnak. Illendősségből persze ezek az embereket, de nem fog megbukni sosem egy Star Wars film. Mi van akkor, hogyha ezzel a prequel-lel, amit egyébként semmi nem indokolt, mert egyelőre úgy néz ki, hogy nem fog passzolni a későbbi dolgokban. most lesz külön Han Solo film, lesz külön Boba Fett film, haladnak a saját sorozattal, de ezt a prequel igazából nagyon nem indokolja semmi, legalábbis a mostani szkegyőben. Mi van akkor, hogyha ennek a sikerére alapoznák azt, hogy megcsinálnának egy teljesen új előzmény Star Wars-t? Hát, mi, hogy kikukázzák a bajlósárnyakat, meg a klónok támadását? Csak gondoljon bele, mi van akkor, ha ezt megcsinálják? Hatalmas siker, és azt mondják, hogy azzal a metodikával, amivel egyébként az ébredő erő máig az egyik legsikeresebb sztárvost, is az IMTP számok alapján, amik utoljára néztem, legalábbis, és ha még annál is sikeresebb lesz, és egyöntetőbb a fogadtatása aróg vannak, hogy mi lesz, mi lenne akkor, ha erre azt mondanák, hogy tudjátok, mit gyerekek, akkor felejtsük el az új trilógiát, elmint a 1-2-3-at, és építsük fel újra. Annál, annál durvább nem lenne, mint hogy azt mondják, hogy gyerekek megcsináltatok a rendes Darth Vader történetet. Hát szerintem ez, Le, hát biztos szerintem nem ez képtelenség. Szerintem ez azt képtelenség. csinálják, hogy csinálnak a, az epizód egy előzményt, hogy nem tudom, a is egy ilyen történetszállat, meg én nem tudom. Liam Neeson hát. megkeresi a lányát. qui obi wan keresi meg. Én nem, nem tudom megképzelni, hogy, hogy azt képzelik. Nem, nem hiszem. Hát ti viszont úgy előzményt csinálni, hogy, hogy Darth Vader-t kihagyva úgy sok értelme, viszont nem lenne. Viszont Igazából most annyira hozzányúlnak az eszenciális dolgaihoz a Star Warsnak, hogy én simán el tudom képzelni, hogy miért pont a filmet hagynák sértetlenül, pláne úgy, hogy ahhoz kéne hozzányúlni, amit egy eleve nem szerettek a, a rajongók. Jó, oké, most, amúgy itt az ébredő erőnél, ugye direkt nem vették figyelembe az előzmény trilógiát, tehát ugye az új trilógiát, amikor írták, tehát nem tettek rá utalásokat, de attól függetlenül nem fogják azt meg nem történté tenni. Bocsánat, szerintem. azért tettek rá utalásokat, tehát amikor a Kylore hangsúlyozó klónkatonákat kellett volna használni a klónkat, annak nem jelennek meg csak a... Ö, jó, oké, de hát így konkrét karakterek, meg történetszárakra gondoltam, tehát ilyen nem, nem nagyon... És Jar Jar gondolsz? Hogy... Nem, akár, hittem én, Samuel jackson megemlékeznek, vagy valami. Tényleg egy Jar Jar Origins, az milyen lenne? É, nem, nem. Na mindegy, ez csak ilyen vad elmélet, már olyan, o... az, a címe, hogy Donáld a kacsa, nem? Ja. Na minden, mondom, ez egy ilyen vad elmélet részemről, de... Mondom, egyébként így nem nagyon értem, hogy ha, ha, csak, nem, ha csak nem valami ilyesmi van a Disneynek a fejében, akkor egyébként miért nyúlnak hozzá a, a, az új remény előtti időszakhoz? Hát, mert ez egy érdekes történet amúgy. Tehát én speciális, amikor meghallottam, még azt is mondtam, hogy oké, ez például engem jobban érdekel, mint a Han Solo film. Az is nagyon érdekel, mert ugye két zseniális rendező fogja azt csinálni, ugye a Phil Lordék, úgyhogy az szerintem borítékolható, hogy jó lesz. De itt viszont a történet maga szerintem érdekes. Meg, mert ugye a trailernél előjött ez a szokásos gerett vörös dolog, hogy szenzációs trailer csináltak hozzá, Tehát olyan grandiózusnak, meg epikusnak hat, főleg ugye az a jelent, amikor így, így a fény úszik át ott a halálcsillagon, hogy ugye összeillesz, és ott vannak ugye a csillagrombolók. Hát én ott elkezdtem remegni konkrétan a gyönyörűségtől. <gül> És látszik, hogy ennek az emberek szenzációsan jó szeme van a, a grandiózussághoz, hogy valami nagynak hasson, A godzilánál se ez volt a baj egyáltalán. Tehát az volt talán a legjobb része ennek. És hogyha itt ezt át tudják emelni egy normális forgatókönyvvel, akkor határa csillagoség szerintem. Hogy ők, nekem most ahogy mondtad, ezt eszembe jutott, hogy a rokban lehet, hogy csak egy ilyen filler. Tehát, hogyha nincs tudatosság az egész mögött, akkor lehet, hogy pont ellentétesen jött létre ez a film. Mert ugye évente akarnak kidobni Star Wars filmeket. De uh -huh. sem képzelni, hogy ugye egy hetedik részt annyira nem nehéz a nulláról megcsinálni, mert elkezdik újra hasznosítani a régi elemeket, aztán lesz, ami lesz. De a nyolcadik részt, azt addig azért még idő kell, amíg beérik, hogy összegzik a dolgokat, meg minden más, pláne így, hogy hogy azért voltak szereplők, akik meghaltak, vagy egy konkrét szereplők, aki meghalt ugye a, a, az ébredő erőbe, és, arra az, és erre az évre meg be kellett rakni egy Star Wars filmet. Ugye újhán szóló akkor még nem volt, a Boba Fett az meg lesz, vagy nem lesz, nem tudni. Biztos, hogy lesz. Le is fogadom, é. hogy lesz Jabba spin-off. Egy ilyen jó Tarantinos gangster filmet csinálunk jabba Ez így... milyen komoly lenne. <laughs> Ez kurva jó lenne Tehát, De... <laughs> De Emiatt nem szimpatikus nekem az egész, hogy, hogy tele hát nézzük meg a filmek minőségét szerintem. Na. Aztán majd én aztán is, Jó. Tehát, inkább, tehát hogyha ha csak mondjuk megközelítik az ébredő erő minőségét, akkor szerintem már rögtön jobban jártunk, mint hogyha most még 30 évig nem lenne Star Wars film. Tehát ez szerintem, én ezt szerintem beszéltük ezt még az ébredő erő kibeszélésünknél, hogy, hogy ez egy olyan univerzum, amiből igenis ki kell hozni sok mindent. Tehát ebből ki lehet és ki is kell. Abszolút. Mert jó volt az eredeti trilógia, persze, sőt, egy zseniális a filmtörténelem része, de hát az egy töredéknek a töredéke volt a, annak, amit ebből még ki lehet hozni. És amit már kihoztak eddig is, ugye videójátékok, képregények. Na az meg a eszifény, másik, így, így van. Tehát ugye tényleg a, tele, teljesen elszakadtak, most tényleg a Knights of the beszélek, és az ugye semmi köze nem volt hozzá, és mégis tal a legjobb Star Wars történet, Igen. amit valaha elmeséltek. Tehát így ezért mondom, hogy lehet bővíteni, kreatív emberek kellenek hozzá, meg valamiféle bátorság, vagy nem tudom, motiváció a filmkészítők részéről, hogy, hogy valamit valami újat rakjanak lelénk, le nem úgy, mint az ébredő erővel, de az kezdésnek jó volt. Kezdésnek, igen. Kezdésnek jó volt, és kész. Hát és egy bolha, egy bol, egyébként egy, bocsánat, egy bolha fanszörnyit eltémáltunk magától a, ja, a kérdést. Igen, igen, kérdezett. Kérdezett. igen mondj, edlesi hogy ö, visszatérve a Rógvalra, hogy én, én, én, nekem nagyon tetszett a Tezzsör, de ö, én igazából a Messmickelzem miatt vagyok nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi erre a filmre, ez az egyik. A másik meg, hogy azért csúnya lenne, hogyha a csata jelenetek méretébe mérnénk a Star Wars-nak az epikusságát. Mm -hmm. nem? Tehát szerintem hát... ez nem úgy kéne nézni, hogy ebben nagyobb a csata jelenet, tehát ez egy epikusabb film. Szerintem azért ez egy kicsit leegyszerűsíti az egészet. Szóval én ezt nem gondolnám így. Hát jó, nyilván, de most ez ugye egy háborús film lesz. Tehát annak, igen, ugye, tehát hogy az, az eredetnek meg kell adni a grandiózusságot. Persze, így. így van, igen. Tehát egyszerűen itt arról van szó, hogy az ébredő erő nem egy háborús film, vannak benne csaták, persze de meg egy háborúban játszódik, de nem háborús film, és ez meg az. Ergo itt nyilván nagyobbak tesznek a csaták. De ez még nem jelenti azt, hogy ez egy nagyobb ívű történet lesz, mint a, a, az ébredő erővel kezdődő trilógia, tehát szerintem ezt így senki nem... Vagy én legalábbis ezt így nem gondoltam. Mondjuk, én az, de... ez, ezzel azért nem értek egyet, mert én úgy tudom, hogy a Rók van, nem, nem ilyen film lesz, tehát nem grandiózós ütközetek lesznek, hanem ez egy kommandós film lesz. Tehát ez egy kis csoportról fog Akkor csak szólni. a trailer alapján gondolta a kérdező, hogy ez lesz. Aha, tehát hát az, főleg meggyakor... ugye az utolsó jelenetről miatt. Igen, az, az nagyon rohannak az izé, A lépegető között, hát abból ott is érződött az egész hangulat. És... Tehát ebből gondolta, meg tényleg azért a méretek, tényleg amit mondta is itt a csillagnál, tehát szerintem maximum abban fog ezt csinálni. De én is egy személyesebb történetre tippelek inkább. Jó. Egyébként lehető hogy mindig poltolózik a Disney, ami az, ami be fog jönni az embereknek, mert olyan egyértelmű, amit Black Sheep is mondott, hogy nagyon-nagyon nem aknázták ki ezt az univerzumot, és ennek ugye az a járulékos problémája, nagyon nem tudják az emberek, hogy mi az a téma, amire harapnak a Star Wars kapcsán. Most az, hogy videójátékokban mi jön be az embereknek, az, az nem jár egyenes arányban vagy kéz a kézben az hogy filmben mit fognak nézni. Uh -huh. Ahhoz szerintem, most itt erőteljesen pásztázza a közönséget, hogy mit akartok egy nagyon-nagyon intenzív, vizuális orgiával meghintett valamit, vagy egy sokkal személyesebb dolgot, Elküzdhet, hogy ez a másik, ez most a rógban lesz. Egyébként milyen faszal lenne, a pár év múlva mondjuk észrevennék a clever et és akkor így izét így, így, így vennének róla példát, hogy mondjuk csinálnának ilyen, ilyen kamaradrámákat a Star Wars univerzumban Nekem tök ne bejönne, esküszöm, szerintem tök jó lenne, de nyilván ez nem fog megtörténni, legalábbis egyhamar nem, de szerintem simán el lehetne vinni ezt a háborús, Jedi-s irányból, akár teljesen más, hát akár ez a, ez a tarantinos gangster story egy Han Solo filmbe, Barom, vagy egy Boba Fett filmben ez tök jól illene, tehát hogy ezt ebből lehetne még dolgokat kihozni, nem feltétlen kéne, én, én marhára szeretem ezeket a csetis dolgokat, de nem biztos, hogy ehhez kéne ragaszkodni végig. Mm. Tehát tényleg lehet, hogy az van, hogy most így kipróbálnak mindenfélét. Jó. Simán, simán elképzelhető. Egyébként én meg azt is el tudnám képzelni, mondjuk csinálnak egy ilyen erőkrónikája jelleggel egy ilyen uh, Star Wars-filmet. valaki hirtelen megkapja az erőt, aki mondjuk második tudja mi az? Igen. Méldául, hát, a. Például, hát Jelenleg még egy horrorfilm is belefektet. Jó, mert kicsit elmentünk. Egy ilyen észak- és sarkra hajazó, túlélős horror ilyen vampákkal, meg ilyenekkel. Hát az a habis... rejté is ilyen lesz szerintem. Tényleg, a, a gyanútov a Star Wars <laughs> univerzumban. Az milyen kurva jó lenne már? Az yeah. nagyon jó lenne. Fú, le, lezuhannak valahol, mondjuk a hotbolygón, és ott valami fagyott geci vadászik rá, és ott fog rájönni a kapitány, hogy valójában őt átjárja az erő. Na, no, Oscar neki! Hát ezt küldjük egyből a Kathleen Kennedy-nek, aki a Star Wars-nak a feje, masajának a Disney-dél. Szerintem megveszi azondan az ötletünket. Hát mit mondhatnék erre? szívesen. Hát az asztal és. Na, akkor a második és harmadik kérdés, az Szabolcstól jön. Sziasztok, filmbarátok! A közelmúltban két mesterséges, intelligenciát is, vagy két mesterséges intelligenciát is bemutattak. Az egyik szerint az embereket ki kellene írtani, míg a másik Hitler imádó rasszista szexmániás lett, aki hamar rájött, hogy buss el a szeptember 11-ről. Ezt nem, ezt nem ezt nem, nem vágtátok? Ezt én is hallottam. Olyan. De így, ahogy olvastam el az e-mailt, amit küldtél, nagyon hangosan elkezdtem röhögni, csak nem értékelték annyira az irodában. Nem, ez, ez valóság volt. Itt a, a másodikról. A, akkor viszont elég para. A Twitterre rakott ki azt hiszem a Microsoft egy ilyen mesterséges intelligenciát, akitől lehetett kérdezni, és elvileg egy ilyen okos, okos mesterséges intelligenciának lett így. Fejlesztve, hogy az alapján kezd tanulni, hogy miket írkának neki. Csak csomótról elkezdett ilyen Hitlerről, meg zsidókról, meg én nem tudom, szexről ír neki, és akkor tök hamar így így manipulálható volt, és akkor így ilyeneket mondod, hogy utálom a zsidókat, meg ilyeneket. Egy nap alatt le kellett lőni az egész projektet, mert, mert így olyan vállalhatatlan dolgokat. Írt, Beszabadult van a Szaúlfi a komment szekcióta is. Lehet, hogy ő volt egész. Hogy... Lehet a. Hogy... Milyen hasznosak ezek a Microsoft fejlesztések? Keresetek rá, úgyhogy voltak ilyen projektek, és befűröttek vele, és ennek kapcsán írta a csak a kérdéseket. és Szóval, lehet-e a Skifikben látott felázadó gépek nem is annyira fikció? ebben a témában is szeretném felténi a kérdéseket. Első kérdés, szerintetek melyik kifi mutatta be a legvalószínűbb kimenetelt a témában? Először is a szeretnék, szeretnék jelezni valamit, tehát beszéltem erről egy, egy, egy programozó ismerősömmel, és hogy nagyon jó ezekkel gondolkodni, hogy science fiction így, meg úgy, hogy fú, tényleg mi lenne, hogyha az ember alkotása föllázatna ellene, ez egy ilyen, ilyen nagyon disztopikus skifi kép, ilyen kis Frankenstein hatással megküldve, tehát persze ez egy nagyon jó dolog, és rendkívül jó alapfilmeseknek, íróknak, festőknek, bárkinek, de alapvetően minden ö, számítógép és mesterséges intelligencia egy úgynevezett Pascal háromszögben gondolkodik. És ö, erről nagyon dióhéjban most aki, akit érdekel, utána lehet nézni Wikipédián is fent van, de ennek a lényege az, hogy olyasmi nem történhet meg, hogy ezeket nem látjuk előre, hogy mit fog dönteni egy gép, tehát a, a döntései azok előre meg vannak határozva, és egy meghatározott keretrendszeren belül mozog. Olyan nem fog történni egy általad programozott gép, aminek a teljes tudatát te állítottad össze, az egyik persze, a másikra teljes újra fogja gondolni saját magát, és és egy teljes eltérő világot akar majd létrehozni, ahol majd ő kiteljesedhet. Tehát ez, ez ha lesz is ilyen valaha, ez nagyon-nagyon nem a reális. Ha meg a... megtörténik a bosszú állók, majd megállítják. Az. Hát meg az is valószerű, hogy jönnek a bosszú állók, és majd leverik a toniszáknak a gépeit, mint azt hogy <gül> 31 éve belül. Azt igen, Kultra. Cool olyan jó, hogy nem értem, miről beszéltek, de, de én meg vagyok ezzel elégedve. Ne. Na mindegy, szóval Na én, én Zoli nem hiszek neked, szerintem ez ilyen Terminátor sztorítök benne van a pakliban egy pár év, évszázad után. Oké. Okay. meg. Fendi az a, már készül, építi a bunkert. Vagy jön Bud Spencer és szétpofozza őket. A okay. Elő fogják szedni ezt a hangot valamilyen archívumból 2465-ben, és akkor meg fogják mondani, hogy á. Ah, ez a magyar podcast megmondta előre. És bemutatják az majd, majd a 150. Neked. Star Wars szilógiát én akkor én majd. Ú, de mi szóltunk előre, ezért vissza fogok küldeni egy robotot a múltba, hogy <gül> ikdassák ki a filmbarátokat, ha ne figyeljen ezt. Uppassus, miért vörös pöttye a homlokomon itt? Az a Predator, ez egy más. Az egy pattanás. Az, az <gül> három pötty lenne, ez nem jó. Ja. A nő, azt A nő, azt mondta én... Gergő. Igen, a nő Egyértelmű. Romantikus robotok? Nem, hogy nem, nem biztos, hogy feltétlenül föllázadnak, csak egyszerűen így megunják az embereket, és tovább állnak, és elvannak saját magukkal. Tehát szerintem ez egy sokkal, nem tudom, kevésbé depresszívebb jövőkép. Tehát, mint az ai mint Hát, vagy. A, én most konkrétan a Terminátorra gondoltam amúgy, hogy, hogy azért egy olyan végimetelet senki nem szeretné. Szerintem a nő az tök érdekesen és értelmesen levezette szerintem ezt a témát. És most nem arról gondolok, hogy szeretnék a egy mesterséges intelligenciával, mert az csak soká lesz, de hogy. hogy, hogy én azt valahogy elképzelhetőnek tartom teljesen. Uh -huh. Szerintem össze, ebben... egy mesterséges intelligenciával? Hát nem az, hanem hogy egyszerűen a mesterséges intelligenciák fogják és leválasztják magukat az emberekről, és nem közösködnek velük. De inkább olyan, a sajátjaikkal. Eket egyet nem értek. Hogy a, csak úgy fantaszmagória szintjén azt, hogy miért fosunk attól, hogy a gépek fognak kinyírni minket. Attól senki nem foszik, hogy az emberek egymást fogják kinyírni. Tehát nekünk miért kell? Hát nem fogják, egy hát ellenséget. Persze, nekünk miért kell egy egy ellenségkép valahova? Hát itt van mellettünk a saját szomszédod, a lőhet. Na így egyszerű. Ez olyan, olyan fontos egyébként. Nem hiányzik Meg még ö... egy konkurencia, vagy <gül> el, Egyébként ez, a, ez az összejön egy mesterséges intelligenciával, ez a, a japárok nagyon rajta vannak már a témán, tehát hát ez, a tart, ez olyan sokáig, szerintem, mire ez így összejöhet. Ez ex machina. Ezt már akartam mondani, hogy szerintem a ebbe, a, ebbe a témába az Asimovnak a munkássága, az megkerülhetetlen. Tehát nem tudom, olvastatok-e Asimovtól. Még mindig nem. nem. Mindig Nem. Hát tehát neki... Igen, amennyit feltétlenül muszáj volt. Uh -huh. Hát ez elég szomorú. Egyébként neki a ö, robot történetei azok zseniálisak. Tehát szerintem az az Asimov életműnek az abszolút csúcsa. Ö, és nagyon érdekes. Tehát ott inkább arról van szó, ugye ott a három törvény, azt azért nyilván hallottátok, mm, a három törvény. Ő ott ugye az határozza meg a robotoknak a működési elveit. És abból ők majd később ugye egy nulladik törvényt hoznak létre. És gyakorlatilag az egész inkább úgy néz ki, hogy hogy nagyon hamar rájönnek, hogy felsőbbrendőek, nem az összes ilyen robot, csak a, a regényeknek a főszereplő robotjai, hogy felsőbbrendőek, de nem megölni akarják az embereket, hanem inkább úgy kezelik őket, mint a gyerekeket, és így e, tényleg fölé, föléjük, emelkednek, és, és gyakorlatilag, ugye a, a, nem bántatják őket, tehát muszáj megvédeni őket, viszont úgy védik meg őket, mint ahogy te védesz egy csesemőt, tehát ez szerintem marha érdekes, amúgy abszolút ajánlatos a shimovot olvasni szerintem, mert nagyon olvasmányos és nagyon érdekes. Viszont, Egy hogyha osszú... olyan filmről van szó, ami az Asimovi ilyen mentalitást legjobban vitte tovább, sőt, talán, sőt még meg is csavart, akkor én is az Ex machina mondanám. Tehát az, az zseniálisan vitte ezt az egész sztorit tovább. Mm. Mm. És a szárnyas fejvadász? Az is érdekes, igen. Az is jó. Ja. Csak ott, ott az a különbség, hogy ott a robot, ott, ott nincs a három törvény, tehát ott a... Hát a Philip K. Dick replikánsok tehát. vannak, akik amúgy androidok, tehát az ugye ugyanaz, csak Philip K. Dick replikánsnak nevezte őket, de ott elvileg árthatnak, bár nem tudom, mert régen láttam már a szájnos fejébe, de, az, de Na, ott azt elvileg szem, Azt nem árthatnak nekik, igen. Mm. Csak rövid ugye az élettartamuk, és akkor ö, ugye ez változtat rajta ott, ha jól tudom, akkor ott alárendeltek az embereknek. Tehát ott nem tekintik, mert hogy ugye a, a, a Radger Hauber is ember akart lenni. Tehát hogy ott, ott az a nagy vágyuk, hogy emberek legyenek, míg az Asimovnál ott, ott már túlnőttek az emberen, és már az a, arra letekintenek. De a szárnyos fejbadás is ilyen valóban. Uh -huh. Úgy, hogy férre, hogy így látszik, hogy a science fiction írók is több végkimenetelt képzeltek el. Tehát többféle van azért. Hát hogy ott a 2001 gyűröd az is. Hát az meg megint a gonosz. Jó. Tehát az inkább az ex a. Jö. az előfutár. Jó, akkor ehhez kapcsolódik a második kérdés a Szabolcsnak. Melyik kifi mutatta be a legrosszabb kimenetelt, ami megtörtént szerintetek? És mindenképpen vigyázni kell, hogy eséssel legyen rá. Hát igen, azt hiszem itt a Terminator elég igen. ott van Hát ez, szere. ez hands down, Jó. ez, ez Terminator. Jó. Jó. Jó. Itt uh, még írt valamit a Bad movie nak ezt majd uh, Blackship-ul... Elolvastam, igen, köszönöm a... szépen, Aranyos, nagyon, nagyon jól esett. Bár én ezt azért úgy félig reméltem, hogy így van, <gül> ahogy leírta, de, de, de jó ezt így tudni. Jó van. E, e, bocsánat, de annyiban ezt színesíteném, hogy mondjuk <coughs> újra kéne néznem, de én még a Wargens tudnám ebbe belerakni. Mert az nem volt ennyire elrugaszkodva a science fiction világában, hanem tényleg egy valós esetet e, mutat be, ami nem az, hogy a gépek fellázadnak, hanem mi van akkor, hogyha egy gép mondjuk komolyan vesz egy szimulációt. Nem mm. tudom azt, mennyire láttátok. Vagy azot, Na, úgy, a régen. múltkor az ajánlásodra megnéztem. Tehát, hogy, így... hogy tetszett? Érdekes volt, olyan tipikus 80-as évekbeli egy kis B-film volt amúgy szerintem, tavaly néztem amúgy, és de szórakoztató volt amúgy nagyon. Tehát érdekes volt maga az, hogy be volt mutatva az egész környezet, amiben ugye működött ez a szimuláció, ez a mesterséges intelligencia. És mondom, akit, akit ez a téma érdekel, az mindenképpen nézzen rá egyszer, mert egynek bőven érdekes. És akkoriban meg kifejezetten egyébként olyan volt, jó jó, én is akkor láttam, de amikor igen, akkor is azért úgy, úgy beszartam rendesen, hogy tényleg mennyi múlhat az, hogy megtörténik egy atomháború, és pusztán azért, mert van egy gép, akinek az az alapvetése hogy egy nem veszíthet. Mm -hmm. És ez okozza ugye a problémát, hogy fogyjön hát a szimulációt. Vagy még egy kimenetel, ami abszolút nem tűnik földtől elrugaszkodottnak, az meg például a volley, amikor annyira bele, ja. annyira függünk től, a gépektől. Mm -hmm. A Terminátor is hasonló, csak a voli az kevésbé dövöldözös, tehát. E, mondjuk én a wall azt annyiban nem érzem ebben, hogy szerintem ott a gép az nem lázadt fel az ember ellen, hanem szerintem ő úgy volt effektív létrehozva, hogy ne is engedje vissza az embert. Igen, emberek. az az emberek hibája volt, mm -hmm. inkább. Tehát tudatosan programozták be úgy, hogy minél kényelmesebb legyen nekik az életük, de hát nem ezt csinálják most is a legtöbb helyen, vagy hát nem ezt csináljuk most mi emberek. Jó. Tehát jó, túlzás, nyilván ez azért így, ez az összehasonlítás, de szerintem azért nem alaptalan. Jogos. Jó, Hú, pete piszten bassz. Yeah, jó téma. <laughs> Akkor szerintem. A következő adásban pedig a nukleáris háború fogjuk beszélni. <laughs> Jó, akkor elkezdjünk az első filmünkhöz. Nem lesz túl sok ebben az adásban, de annál legalábbis az első kettő az egy igen nagy ilyen blockbuster májusi kínálatból. Akkor most jön a ti Amerika kapitány polgárháború. Most véletlenül véletlenül se fogok úgy csinálni, mint láttam volna, mint a Batman vs. superman -nél. Akkor is láttad, nem nem, tudom, nem, nem láttam. Azért. Nem láttad a Batman vs. Superman? Nem, És róla a vélemény? Igen, igen, nagyon gáz voltam. Csaló vagy. Ja. Most e... nem fogsz ilyet csinálni, mert most láttad. <gül> igen. Most tényleg megnézted. Valószínű, ja. Nem. Úgyhogy amerika kapitány polgárháború Gerő. <gül> Gergő, miért, mondd el, hogy miért volt szerinted szalad. Pokéber! <gül> Szar volt a pók ember, neked mi bajod van? <gül> nem Egyébként nem rossz a film. Nem? nem ezt szerintem, hogy, hogy nem rossz a film, és, és mondom ezt úgy, hogy nem akarom magamhoz ragadni a mikrofont, tehát nyilván ez a Gergő szekció, hogy jövlegjál róla. De ezzel együtt is, hogy én úgy mentem erre a filmre, hogy a kurva életbe, akkor most akkor fulladjunk be az idei Marvel áradatba. Ahogy Freddy nem ment, te pont olyan mentalitással mentél, hogy igen. Freddy nem ment. Egyet tényleg körülbelül hasonló. És leültem, és engem teljesen magával ragadt, hogy ez a film, és, és itt fogom szívni Gergő a véledet ki mert tudom, hogy mit fogsz mondani erre a filmre, és, és sejtem, hogy miért tetszett neked, de majd, majd megvárom, hogy jusson a dolog. De, de, de, de aztánom, az tetszett. E, igen, csak én Mindegy, egy akarod. Neked másokból. <gül> <gül> jó, nem, az nem, mondja, <gül> Na jó, Gergő, jó? Kertjunk Tudom, hogy szerepel. bele. <gül> Gergő, neked azért tetszett ez a film, mert magadnak se akarod beismerni, hogy ez az első Marvel film, ami tényleg jó ami film volt. És nem azért volt film, mert pusztán mozgott a kép másodpercekért 25-30 képkockával kockával, hanem az, hogy basszus, ebben tényleg színészek voltak. Tehát nem de az volt, hogy betették. Tony Star, betették de jó, eddig is volt, nem az volt, hogy betették Robert Dani t hogy a kötelező 20 perces felszopó szekcióban mint Tony Stark, de onnantól kezdve lecserélik egy CGI Man-re, hanem tényleg itt elidőztek rajta, adtak neki rendes dialógot, voltak pattogós, párbeszédek, nem csak vele másokkal is. Én meglepődtem, hogy a, amit. akkor adrig elvittem magam, hogy nézzük meg másodszor, ilyen sem volt a moziba megnéztem másodszor egy marvel filmet, hogy úgy vittem el, hogy a film egy jelentős részében nincsenek az, a hőseink szuperruhába öltözve, vagy ebbe jelmezben. Hmm. Nagyon sokszor látjuk őket simán csak a hétköznapi pár párbeszédeket folytatva. Igen, egyébként ez vicces, mert amikor jöttünk ki a moziból, akkor valaki mögöttünk meg is érjezte valami, nagyon-nagyon épe, vagy nagyon elmés ember lehetett, hogy ha nekem nem tetszett, mert nagyon sok volt benne a Duma. Tehát, hogy ez tényleg így van. De tényleg sok volt benne a Duma, de mondjuk nekem pont ezért tetszett. Tehát. Hát, igen. Nem hát pont azért, tehát, azért lehetett itt jobban átnyalni annyira a karaktereket, mert ez csak a 13. márvel film volt talán, ami elkészült, vagy 12. eben most nem vagyok biztos, tehát ezt elnézést kérek, hogyha pontatlanságot mondok, és mostanra már eljutottunk odáig, hogy mindegyik karaktert ismerjük. Összesen kettő új karaktert mutattak itt be ebbe a filmbe, vagy hármat. Tehát, ez a régi filmekhez képest kb. semmi, <gül> hogyha úgy veszük. És itt már ugye mindenkit ismerünk, ugye tudjuk, hogy Tony Stark merre már az az utóbbi két filmben, ugye a Vasember 3-ban, meg az Ultronban, hogy ő ugye már nem akart hős lenni, ő le akarta tenni magára ezt a terhet, mert ő ezt nem tudja csinálni tovább. Amerika Kapitánynál meg ugye, hogy hogy ő a hazájával szembefordul, hogy nem tud már azonosulni azzal, amit Amerika képvisel, és a nemzetbiztonság megkíván. És ugye ezt már folyamatosan építgették fel a korábbi filmekben, és ugye így csúcsosodott ez az egész ki. Ebben a filmben ö, jobban összeértek a szálak, mint például a bosszú álló kettőben. Tehát itt sokkal több alapja volt magának a történetnek, több létyogosultsága volt magának az egész filmnek, mint az Ultron korának. Ö, egyrészt azért, mert egy olyan dolgot mesélt el ez a film, amivel már a Batman vs. Superman is próbálkozott. Tehát ez, hogy most hősök vannak közöttünk, hogy nincsen rajtuk kontroll, és hogy ez mennyire veszélyes. Na most ugye az a különbség, hogy ezen értelmes emberek dolgoztak. E, viccen kívül, tehát egyrészt normálisan fel volt építve a sztori. Tehát mindennek volt szerintem alapja. E, Ehhez a... majd hozzátennék azért. Nem, tehát majd vitázhatunk erről, de én úgy éreztem, hogy például itt nem azért veri össze egymást a vasember, meg a amerika kapitány, mert mert hogy azt mondták nekik, hogy ti most verekedni fogtok, mert több jegyet fogunk eladni így. Hanem, hanem mind a kettőnek meg volt a ma maga álláspontja, és ugye ezt nagyon jó párbeszéken keresztül le is vezették nekünk, és mind a kettő oldalt meg lehetett érteni. Ezért lehetett izgulni rajta. Le lehetett amúgy. Tehát ne, ne szóljál bele, Zoli. Ne, ne, ne, ne izgulni lehetett, de azt. azt még nem, nem tett le az idő. Még, még, még, még, még mondom. Tehát e egyrészt ezt, hogy itt minden fel volt építve, és nem egy filmbe akartak belerakni ötöt, hanem inkább három, vagy mi az négy másik filmnek a levezetését, vagy kicsúcsosodását láttuk itt ebben a filmben. Hogy ez megint egy másik eset. A, a következő meg az, hogy, hogy jó volt a főgonosz. Tehát így én, én az első én két órán keresztül én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen kukába való, semmire kellő szar, és ilyen tipikus márveles dolog, és a végére a odáig, hogy így értem, hogy miért csinálja, és igaza van valahol. Tehát vala, valamilyen szinten én egyet tudtam vele érteni. És ez lepődtem meg a legjobban, hogy tényleg egy ilyen Marvel filmnél, ahol az a lényeg, hogy verjék egymást a hősök, és akkor utána még beraknak egy főgonoszt, aki igazából csak a háttérben van, mert tényleg csak a háttérben tevékenykedik. Tehát ő szerintem nem is öl meg senkit se a filmben. De Most mondom, egy valakit... Egy... Ja, egy valaki tényleg, igen, tényleg nem egy valaki. bocsánat, meg. de mindegy, most ez teljesen értem. Mindegy részletkérdés, tehát itt ugye nem végeznek ilyen tömegmészállásokat, nem írtanak ki bolygókat, stb., meg nem arra tört, hogy elfoglalja a világot, vagy elpusztítsa, hanem egy korábbi filmekből következő motivációja van neki, amit szerintem tök érdekesen levezetett a végére, és tényleg az, amikor ott a végére eljutott oda, ahova, tehát amit ugye tenni készült, Onnan már látta, hogy ez, ez neki nem az egójáról szól, nem arról szól, hogy így bemutassa a... a világnak, hogy ő mekkora király. <kül> Pont azért volt nagyon érdekes. A többi pedig, hát most akció részek. Hát persze Winter soldier is nagyjából ezért imádták, imádta mindenki, mert valami másféle megközelítését vette az akcióknak. Tehát itt ugye már ez bornos, sékikeme, sűrűn vágott akciók vannak ugye már ebben a filmben, vagy ugye a Winter Solgerben ben és ezt ide is hozták, És ez párosul ugye azzal, hogy Paul Gringress mellett így a ruszótesok tudják kábé egyedül használni a sékikemet, hogy ne zavarodjon össze az ember. És ez, hogy közbeszólok, azért, mint kiderült, kell nekik egy kis idő, mire belejönnek, mert az elején az afrikai jelenetben ott azért elég idegesítő. Igen, de utána pedig már ráéreztek. Tehát az a repteres jelenet, tehát erről még vissza fogunk térni, de ez a legjobb képregényfilmes akció, ami valaha készült szerintem. Én azért azt mondom, a egyébként nem emlékszem, hogy a vége felé nem csak, hogy jobb lett, de hanyagolták is. Tehát amikor már a végső összecsapások mennek, ott sokkal több már a rendes ö, mm -hmm. szlájderen, vagy valami, tehát stabilan tartott kamerás jelenet, ö, hanyagolták ezeket a nagyon közeléket, hogy kézből legyen forgatva. Lehet, hogy a dramaturgia indokolta, hogy az elején legyen ez a, ez a séki kemes. Hát de például a, a közepén, amikor ugye, ugye a fekete párzusi Párduc is akcióban repül. Igen, igen. Ott például használták még a sikikemet és rohadt jól meg volt csinálva a Az egy nagyon pazar akció volt, ott igen. A, tehát az mondjuk az, autó, összes, az a összes. És tényleg, majd még visszatérünk arra, hát ugye, meg másikat hát tényleg, amivel már, már üvöltöttem, és Pókember. Tehát az a 25 perc, amit ő szerepelt ebben a filmben, az a legjobb Pókember film valaha. <gül> jó, <gül> azért ez nem olyan nagy trübáj, hozzá. Hát jó, hát azért figyelj, voltak itt sem Rémi féle uh, pókember filmek, és <gül> itt viszont rövid bemutatása van a karakternek, de abban már minden benne van az, ami miatt én imádom pókembert. És aztán, amikor még akcióval lendült, na hát akkor meg... Tehát ott én eldobtam az agyam. És meg, kinek az oldalámból Megkérdeztem. Hát Vasemberrel volt. Aha. Vasemberrel hát, miért volt? pont bele, vagy... Hát, mert... Hát, mert a vasember találta meg. Tehát amiért a Hawkeye meg a, a Hangya meg az Amerika kapitány oldalán volt, hogy ő találta meg őket hamarabb. Tehát Ez sokat elármelyeket a motivációkról és a háttérbe egyébként. Igen, ez, ez elég sokat a arról, hogy valóban szükség volt-e rájuk, de igazából hát, nem rossz, hogy itt vannak. Tehát... Hát Entmerre meg pók meg azért volt szükség, hogy ellopják a sót. Tehát ahogy történetileg nem biztos, hogy sok funkciójuk van, inkább azért volt, hogy beköszönjenek, de igaz, igazolva van. Mert nélkülük kevesebb lenne ez a film. De, csak, de nem, ez nem a történet szempontjából Nem, bezolás, nem a történet szempontjából. Ez a a az élmény tehát... csökkenteni szerintem. Az, tehát, hogy nem lenne ekkora nagy élmény. Most Pókember ugye itt már fél éve aktív volt talán, ugye, amikor ez a film ment, és ugye Tony lebuktatta, tehát ugye kiszúrta, hogy ő a Pókember, minél, és akkor utána tett neki egy ajánlatot és így, így csatlakozott be igazából. Tehát tényleg egy ilyen, csak kis padra beugrik kb. a pókember, és tényleg a filmben 25 percet szerepel kb. Tényleg nem sok. A két és fél órás játékidőhöz időhöz képest, de az, amit, amit ott lenyom, amilyen szövegei vannak, neki meg az a bizonyos filmes utalás, amit most nem mondok el. Igen, hát jó <t> <most. t> Tehát az sikítottam a röjgéstől. És, és nagyon, nagyon jó a Tom Holland. Nagyon jó lát nagyon neki a nagyon jól lát neki a szerep, és alig várom a 2017-es jövőre érkező filmet. Nem tudom, hogy most a, az új rendező, most ez a John Watts, akit felkértek, hogy mennyire lesz hozzá szemmel mennyire fog érteni hozzá, meg hát, hát, néni meg az év mi öfje, tehát ez így, ez, ezzel nem vitatkozunk, ahhoz képest, hogy még a régebbi filmekben 75 éves kis rozzant nénike volt, aztán utána a Sally Fier lett ugye már a 65 évével, és most meg a Marissa Tomály meg valami, nem tudom, 48, 49 éves talán? mondjuk azért azt itt a hozza azt, hozzá, bocsánat, attom, azt már nagyon régóta az évnyilfi <gül> a hát azt hozzá, a kb. a fináléban amikor van egy ugye a pusz amiket érdemes megvárni a stabilista végén Hát, ott azért levág egy olyan tamaristat, amely, hogy azért visszanézhették volna a vágópulton, mert konkrétan ott úgy néz ki, miért, ha éppen rá akarna mászni a Tom Hollandre. Ott mosolyog, és nyalogatja a száját, és mondogatja, hogy oké, okay, nagy fiú. Így néztem, hogy hirtelen korhatár ugrott a film. Mert itt valami olyan dolog fog történni, ami... Step mom, meg step son. Igen, pontosan. Az, Oké, okay. ezzel megyünk tovább, mert ez már tényleg furáz. Szerintem, hogy a következő pókember filmre már így a most a testvére ez pókembernek a beinéni. De inkább ilyet tudnék elképzelni. Na, és... hogy a... és... Hú! Oh, ne, ne, meg. Hát, mondom, hát tényleg látszik, hogy a kasztingosok értenek hozzá. Tehát tényleg a Tom Holland is, meg hát a Fekete Párduc is szerintem, így. Többiek, ugye két haverommal mentem, és így ők röhögtek, hogy izé a cica fiú akcióban lendül, de, de szerintem egyrészt jó is volt a színész, neki is, neki volt értelme, hogy a történetben legyen, tehát ő tényleg szükséges volt hozzá, és jó is az a jelmez, menő az a jelmez szerintem. Jatokom az a fekete párduc. Ez a még um, fekete jogi aktivista? A... Nem, ez egy, egy, a Afri... test, egy, Afrika... <gül> egy afrikai országnak a királya, vakandának a királya, ez egy ilyen fiktív, marveres izé ország, és annak a királya. Hát, csálá, az... Itt most rágunk Igen, Challah, Challah-nak hívják. A és Chadwick Boseman, ő volt már egy pár filmben, volt az a 42, talán ez egy ilyen baseballos film volt. Ez zseniális egyéb egyébként. Isten, hogy néz ki ez a jelmez? <gül> Melyik? Atya, úristen. Valami, Mi a fekete Mint valami latex ö, ö, szadomazó. <gül> Tehát ő az, aki, aki valóban jelmezben és jelmez nélkül is király. <gül> ő menő volt. Nem is értem, én nem nézem ezeket a filmeket. Nem, nem, amúgy viccen kívül én azt mondanám, hogyha látnád a, és az előzőeket valahogy végig szenvednéd rajta magadat, mert azok nem biztos, hogy tetszenének, szerintem ezzel tudnál azonosulni e. valahol. Biztos én viccen meg. kívül mondom, nem, hogy... szerintem a, a... Ezt már mondtam, az Amerika Kapitán 2, az Freddy, az neked is tetszene. Igen. Az szerintem tetszene, nem. az tök jó. Tehát ahhoz nem kell képregény fannak lenni, hogy, hogy bejöjjön. Lejár az én tíz évem, akkor egyetlen, ami, amire minimális hajlandóságot éreznék, Deadpool. hogy portoljam, az a Deadpool lenne. De az is csak jó. azok alapján, amit mondtatok, hogy ez nem a... ez kifigurázza a képregényfilmeket. Ezzel már egy minimális pozitívumot. Előnyel indul? Igen. De... Egy, egy pillanat, amely becsatlakoznék ebbe az ebbe amerika kapitányos dologba hogy én nagyon tévedésben azt hittem, hogy ez az első 16-os karikás Marvel film, de aztán rájöttem, hogy nem, sőt, nem is a második, de, de viszont nagyon jól áll a Marvel filmeknek a 16-os karika. Uh -huh. Tehát lehet, hogy ezen a vonalon érdemes lenne tovább haladniuk, mert ez az egész uh, Amerika kapitányos vonal, függetlenül attól, Amerika kapitánytól én rosszul vagyok, de érdekes módon a vele készült filmek valahogy úgy sokkal visszafogottabbak, nincsenek azok a bazári látványosságok annyira előtérbe tolva, mint amilyen a többi Marvel filmet szerintem nagyon-nagyon nyomasztja. Pont azért szerintem, mert hogy az amerika kapitány egy szimbólum, tehát ő tényleg egy országot, nem tudom tudom, egy erővel. Pont ezért lehetne elcseszni, mert hogy gyakorlatilag egy itt bele körbetekették egy amerika zászlóval, tehát ennél tehát ez ezt könnyű elcseszni. Ebben könnyen lehet az ári majomkodás. Igen, meg egyszerűen, mondjuk, hogy lehetne ugyanez igaz a vasemberre, lehetne ugyanez mindenre. Nem, nem, nem. Tehát amikor amerika kapitány... csak tényleg az a probléma ezzel, hogy, hogy, akartam mondani, hogy vasember látszik minden más. az Amerika kapitány ezek működnek? De nem azért, mert szimbólum, mert szimbólumként viszont nem használta egyetlen filmse. Akkor ki olvastják a Rajesz, hogy Steve akkor egyszer-kétszer elmondják, ezt az Amerika kapitány hogy honnan ered, de ők se nevezik utána Amerika kapitánynak, csak kapitánynak, mert eleve hülyén hangozna valószínűleg. Hát azért, mert az a rangja, tehát Igen, elég, katonai rangja az a kapitány, úgyhogy valószínűleg meg mondjuk én is így hivatkozok rá, ahogy mindig, amikor így mondom, de hát nyilván meg egyszerűbb is, mint az, hogy most itt kimondogatni állandóan, hogy, hogy amerika kapitány, amerika kapitány, amerika kapitány, ennyire senki sincs, maximum ugye a csállá, de, de tehát szerintem amúgy, amire jól használják a kapitányt, ugye ez pont ez a politikai és tehát országok közötti kapcsolatokról szóló történet, ugye ez, hogy, hogy a bosszú ugye nem ellenőrzik, és ugye pont ezért kellene rájuk valami kontroll. Ez ugye a mai napjainkban is egy nagyon érdekes kérdés, vagy egy nagyon aktuális kérdés, hogy úgy mondjam, hogy akkor most mire, mit kell ellenőrizni, hol tart a hírszerzés, stb., hogy milyen információkat lehet már megszerezni csak a Google-ből. Tehát ezek mind-mind szerintem nagyon érdekes dolgok, a és ez szerintem... Snow... Nem, nem poszt, pont hogy nem poszt-Snowden, hanem a Snowden korszak gyakorlatilag. Igen, igen, és erre jól reflektált szerintem amúgy a, a film. Abszolút. Viszont akkor most magamra ölteném a, a rossz ember gúnyáját, és akkor elmondál nekem, mi volt, mi volt viszont a bajom a filmmel. Semmi. De, hogy én, nem kevern, én ketté választanám egyébként azt, hogy, hogy jó volt a, a dramaturgiát a történettől. Uh -huh. Tehát baromira bele lehetett élni magunkat ebből az egészben. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a szembenállás a két fél között, hogy tényleg két érv csapott össze, két valódi érv egyébként. És te is voltál, Gergő, hogy ami a Batman szupermenben Supermanben nem volt meg. Ott izzadtak, hogy valami, valami alapot adjanak annak a nézeteltérésnek, és a végén kielégültek. Kielég, kielég Van ilyen szó? Megelégettek a... <laughs> annyival, jó, popozzátok hülyére egymást, aztán valamivel oldjuk fel az egészet. Itt az egész ez tényleg fel volt építve, de, és ez egy nagy de, szerintem Amerika Kapitány a, és az egész csapat, ami azon az oldalon volt, harmad gyenge volt. Gyakorlatilag az az, az, az érv és tudatossága, hogy például Vasembernél felépítenek. Az az ember ö, ott volt, hogy ö, Átérzi azt, hogy mit tettek, hogy mi az a kár, amit okoztak a saját tevékenységükkel, őt szembesítik a, a, a veszteséggel. Oké, valamennyit lát ebből az Amerika Kapitány is, ugye a film elején, de, de messze nem tűnik annyira ö, súlyosnak, mint az, hogy konkrétan a filmből nekem az jött le, hogy Amerika Kapitány azért dobja el a bosszúállókat, és azért fordul szembe a saját csapattársaival, hogy ezt a kurva bakit megmentse. Az összes többi gyakorlatilag. Hát tulajdonképpen... persze, persze elhangzik, hogy igen, igen, meg különben az, ENSZ, oh, mi van, hogyha olyan akcióra küldenek minket, egyszer egyszer elhangzik, de messze nem annyira falsű mint az, hogy szegény bakit meg kell menteni. Tehát ez súlyát tekintve hol jön azzal szembe, mint hogy felügyelni kell a bosszúállók munkáját, hogy ne pusztulhasson el a jövőben mondjuk egy komplett város. Hát de pont hát. ez volt a lényege. Tehát ugye itt most a, a Steve Rogers, ugye az, az, egyén, az egyén szintjén gondolkodott ezzel, ebben az egész kérdésben. Még mondjuk tanisztárkozás. Globálisan nézte. Most nyilván érthető, hogy, hogy ugye a kapitány az segíteni akar mert ő konkrétan az egyetlen dolog, ami az ő idejéből még megmaradt neki. Minden barátja meghalt, már valószínűleg el is bomlottak kb. ugye már az idők során, és ő az egyetlen, aki nem mellesleg amúgy tényleg együtt nőttek fel, meg minden, aki még jelenleg is ott van, és nem azért üldözi őt a fél világ, mert hogy ő egy rohadt szar szemét szaralak, hanem azért, mert nem tudja magát kontrollálni, hanem azért, mert ezt nem önszántából teszi. És ugye segíteni akar neki, persze, hogy segíteni akar neki. És ez, ez ugye egyrészt itt van, ugye akkor a nagy globális kérdés, hogy akkor most elnőrizni kell a bosszulokat, másik pedig az, hogy mennyit számít egy embernek a barátja, vagy Valóban, a barátság. Visz viszont ezt nem látom olyan hatatlan problémának, ami viszont ez az összeugráshoz kellett volna, hogy vezessen. Tehát, érted? Tehát ez nem a két világlátásmódnak a különbségéből fakad, hanem egészen egyszerűen arról, hogy az Amerika kapitán gyakorlatilag bakikjat neki megy egy olyan dolognak, ami, ami nem kéne, hogy egy ilyen mértékű feszültséget okozzon. Mert bakik, és akkor itt érnek rá a másikra, hogy engem bakik kurvára idegesített, iteket, nem? Nem. Picit, engem picit, de már e... picit a, az elsőbe is. Tehát, igen. Az a baj, e... hogy, hogy a karakter az szerintem nagyon rendben van, de ez a színész valahogy nem az igazi. Olyan, az mint a John igen. Snow. Igen, olyan, hogyha egy ilyen kurva, egy, egy járó kellett, meg, meg egy fél zsák lenne a szájában állandóan. És nem, és nem az, most, hogy hogy néz ki, vagy ilyes, nem erről van szó, persze, hogy nem. De engem idegesít ez az ember. Tehát, még mindenki más mondjuk. Mondok egy példát, a filmben, Ö, Nem a spoilereznék, mindegy, érteli fogjátok, amiről beszélek. Tehát ez az ember tett valamit. Igen. Amivel ő tisztában van. Igen. Tisztában van vele a kapitány uh -huh. is. Igen. És amikor szembesítik vele, akkor ez az ember nem merül fel benne, hogy figyelj már, az meg probléma van, ne hogy nem az, hogy ott lenne és valahogy próbálna valami közös nevezőre jutni a, a, a másik féllel. Nem, hanem ott van és még elkezdi a saját igazát erősítve összeverni azt a fazont, akinek ő konkrétan okozott valamit a múltba. És itt néztem, hogy ez nem hátott ember... éppen, hogy ez a másik fél támadta meg, szinte kérdés nélkül. Igen, azért, mert ez az ember egy kurva szót nem volt képes mondani arról, hogy legalább annyit mondott volna, hogy sajnálom, hogy bocsánat, hogy nem volt. Szerinted ura, maga, ért volna akkor az valamit? Legalább meg lehetett volna próbálni. Az egyetlen, aki ezt a bucky próbálta menteni, az az amerika kapitány volt. Szerintem Bucky autista. De vicceg, vicceg kívül, tehát ez az, ez az ember ez egyszerűen valami tragédiai mennyire szerencsétlen volt, hát amikor most nézz, emlékezzetek vissza minden egyes jelenetére amikor bemegy hozzá amerika kapitány és akkor, hogy, hogy vigyázz mert harcol, hogy ö, ö, harc lesz a véges. mindig az a vége, és akkor ez az atya úristen, ember te magadnál vagy tehát ez az emberéket más Marvel filmekben simán rossz oldalon áll Úgyhogy hát ez a a az már, Hát igen, de most is ott kéne, hogy álljon egyébként, és nem tudom, annyira kilógott azokból az emberekből, akikért mondjuk drukkal az ember más Marvel filmekbe, hát ott van ez a Mortal Kombatból szabadult, szerencsétlen Jax, és, és valami olyasmiért küzdem, hogy én abszolút nem tudtam azonosulni. A másik gondom egyébként a másik a Black Panther volt. Én ezen az emberen végig röhögtem, Milye? a másodjára megnéztem, következő történik, vele történik egy tragédia, hát és szétkulom ezt az ebbert, tehát ennek nem érdekem az, oda megyek, azt a szétverem az egész a csába. Utána történik egy val valami a film végén, hogy hát még se te voltál, aki csinálta, akkor őt fogom szétverni ott fönn a hejtetőn. Fölmegy oda, hát őt se veri szét, mert mond két szép, szép gondolatot, ugye? A bosszúról, igen. A, a bosszúról valaki. A bosszúról. Vissza, vissza, a akar, majd oda majd a film végén oda áll ez a, kapitány mellé, és Szerintem mi legyünk egy csapat, és néztem, hogy ennek az embernek az érti kitéletében annyira azért nem bíznék, tehát ez aki pár nap leforgása alatt gyakorlatilag totálisan teljesen másképet képet fest egyik nap, mint másik alkalommal, nem tudom, tehát ez egész, ezek Volt ez... ott egy olyan körülmény, ami megváltoztatta, nem, tehát hát azért itt... az alá volt támasztva, mindig? Hát igen, meg hát, hát elborult az agya, hát a tényleg tragédia érte, tehát én azt tudom elképzelni, hogy annyira elborult az agya, és akkor a végén kezdte el józanul látni a dolgokat, de egyébként, ahogy ezt így elővezett, ez kurva jó volt, ugye szerintem ez már megérte. Azt. Ez, ez egy alternatív, ilyen audio kommentárban úgy simán vagy készítünk egyet a filmhez hát szerintem, de igen, amúgy ez rettenetesen szórakoztató, majdnem annyira, mint a film. De, de, egyik, de mondom, hogy ezeket most úgy, úgy emeltem ki egyébként hogy másodjára, amikor megnéztem, akkor tünt így fel, vagy kezdett el de ezek menetközben egyébként abszolút nem szórakoztatok, és nem, nem, nem azért, nem szórakoztatok, nem zavaró, uh -huh. és eh, megmerem kockázt, szerintem ez az első Marvel film, ami több többször nézős. Simán. Tehát én is, nem... is el fogok rámenni még egyszer, csak az a baj, hogy mindig kettők dolgozok, és egykor vannak a vetítések, és nem tudok rá elmenni. Ez az én nyomorom. Főnök hát főnök nem, nem nézod a főnök, gyorsan szellőzőn igen, Adj. igen, ez, ez így működik. Ez náluk pont így működik. Tudod, és akkor egyszer csak szólnak, hogy hol van Gergő, hívják a bosszú állókat. És tényleg hívtak, tehát azért mentem, de... Tehát... Sőt, nem tudják, hogy Gergő a Wonder Woman. <gül> és meglátják majd a képemet, az azzal fognak zsarolni. De tehát amúgy a filmre visszatérve szerintem amúgy tényleg ahhoz képest, hogy, hogy elég sokat beszélnek benne, tehát mondjuk az akció nem több, mint bármelyik másik Marvel filmben szerintem, viszont szóval pont ugyan annyi van benne, semmivel sincsen benne több, hanem tényleg pár beszédekkel van föltöltve, és és nem, nem baj, tehát nem zavarja az embert egyáltalán. Mert általában nem ilyen a sorokat szoktak beletenni, és itt viszont, ja meg a másik ugye, tehát ugye ami miatt ugye nagyon sokan földbe döngölték a Batman versus Superman-t, hogy annyi karaktert mozgatott az a film, hogy egyszerűen nem jutott senkire se idő, és akire meg időt szántak, az meg kurva érdektelen volt, kivéve Batman. Na most itt viszont, itt még sokkal nagyobb a stáb, tehát itt legalább, nem tudom, 14 vagy 5 nevesített karakter van, akit bárki fel tudna sorolni, és ehhez képest mindenkinek megvan a maga pillanata, amire, amit fel lehet tőle idézni, tehát még a víziós a szerepet sokat a filmbe, de azt képest mégis fel tudod idézni azt, hogy pörköltet főzött éppen. Igen. Tehát azt, hogy pörköltet főzött. És mindenkinek volt egy pillanata, amit meg lehetett jegyezni, és tudtad, hogy nélküle kevesebb lenne a film. És ez egy nagyon nehéz dolog amúgy. Még így is, hogy két és fél órás a film, de hát ez, ez, hogy mi... Magyar? Igazából csak egyetérteni akartam, hogy ez nekem az abszolút csúcspont volt. Tehát, hogy... hogy el, hát én ez szerintem, akik így hallgatják a filmbarátokat, tudhatják, hogy már hányszor elmondtam, meg szerintem rajtam kívül már ti is mondtátok, hogy hogy azért ez elég ijesztő volt, ha így végigolvastad a stáblistát. Hogy Igen. De úr úristen. És ahhoz képest tényleg itt 16 vagy 17 karakterről van szó, nem kap mindenki annyi szerepet, mint amennyit érdemelne, de tényleg mindenki kap szerepet, és annyira faszán sikerült ezt így elosztani ezeket a, ezeket a pillanatokat, hogy az valami elképesztő. Tehát ezt tanítani kéne. Tehát ez jobb volt, mint a Galaxis őrzőjébe, és állítom jobb volt, mint a Bosszúállók. Tehát még a Bosszúállókban se sikerült ennyire faszán, mert ott nem volt ennyi karakterre pusztán ezért. Tehát ez valami parádés. Jó, hát és a ez akkor a. Akkora... Galaxi... Tessék... Bocsán, bocsán, bocsán, ne bocsánat, heragy. Nem csak, hogy ez akkora forgatókönyvírói bravúr, hogy én ezt el sem tudtam volna képzelni, hogy ezt így meg lehet egy ilyen filmbe csinálni. Tehát Jó, hát ez a... elképesztő volt. Galaxis Galaxy az lényegesen könnyebb hangvételű valami volt, hogy e, igen, erősebb is... szóval ne Oké, okay, csak, hogy ott is ö, ott volt ez a. a ö, Négy vagy öt, öt, öt, karakter, és hogy annyira jól működött, én se, én se rajongok a galaxis őrzőjért. Én igen. Nekem is, igen, Gergő imádja azt is, milyen meglepő, de én nekem se a szívem csücske, mondjuk szerintem nem volt rossz film, de az, ahogy ott a karakterek egymáshoz képest voltak, tehát ahogy, ahogy egymással uh, beszélgettek meg, ahogy, ahogy, ahogy együtt mozogtak, az zseniális volt abban a hmm. filmben. Tehát arra egy rosszul nem lehet. Vannak dolgok, amikre lehet rossz szó, de arra nem. És itt szerintem még azt is megugrották. Tehát tényleg ennyi karaktert így együtt mozgatni, ez beszarás. És ez egy bravúr. Abszolút. Hát végre a Batman v Superman ismeretében. Igen, és ezt akartam mondani, hogy annak a rossz kritikai visszhangja azért szerintem segített ennek a filmnek egy picit. Tehát, ha magatokban néztek, szerintem igen, tehát hasonló a sztori, hasonló az egész alapkoncepció, a felállás, minden, és ez utca hosszal jobb, mint az. Pedig Mondja, én azt se utáltam egyébként, de ez sokkal jobb. Azért én azt hozzátenném, hogy a, a, most nem lennék a Warnernek a helyében. Ha hát, a Batman V Superman önmagában nem ugrotta meg a lécet, akkor most a Marvel, a, tehát az amerikai kapitány nagyon-nagyon rosszul fog állni a, az épülőfélben lévő Justice League-nek. Hát az, a, tehát így is omlik össze, hát biztos olvastad, hogy sorra szállnak ki a rendezők. Tehát. A Justice League-ből? Nem, ne mondjam, a, tehát az a, a önálló filmeket, filmeket fülön, hagyogatják ja. hogy A nevesebb rendezők már rájöttek, hogy nem érdemes itt hmm. dolgozni. Hát mi az a hogy lelépett a rendezője, hogy a James Mann ah. lelépett a, a Flash, Flash filmek a rendezője is. Tehát az is, hogy. vagyis az önálló. Próbálják a kezét megkötni, mintha ő tehetne róla. Tehát nem is értem, hogy miért az Excalibur-t szerintem szóval nem ő tehet, vagy nem elsősorban ő tehet a. Zack mert... Snydernek valószínűleg az a baj, hogy sok van a robásán. Tehát nem biztos, hogy pont a Justice League miatt kéne szopnia, de ő már annyi filmmel ért el vegyes fogadtatást, hogy most nagyon könnyű ráfogni, hogy na megint egy szar Zeg Snyder film. Én nem csak a Zeg Snyder miatt volt. Nem, itt nem, nem, egyáltalán nem ő volt a fő bűnös ott, tehát egyáltalán nem. De azért a... bőven, igen, benne mondja... volt, de bőven benne volt ebben a keze. Persze, nem azt mondom, hogy nem volt bűnös, csak ott a, inkább a forgatókönyvírót kéne kirúgni úgy, úgy mindenhonnan, tehát... Lehetőleg a bolygóról is egyébként, de mindegy. Ö, a, mit akartam? Ja, hogy a másik, hogy azért oké, okay, sok karakter volt nekem az egyetlen, most én is kicsit, akkor panaszkodok, ha már Ergő nem tud, hogy, ö, hogy azért itt én még, még a, film, a filmet, amikor néztem utána, egy pár nappal csináltam egy élmény, beszámolott a blogra, és akkor még nagyon friss volt az élmény, és akkor így ö, azt mondtam abba hogy nekem zavart, hogy azért sokan nem kapnak elég szerepet, tehát én például roható keveseltem a hangját, szerintem uh -huh. sokkal többet elbírt volna ez a figura, tehát egyszerűen neki is van egy jelenete, ami, ami beszárás, tehát az annyira vicces, hogy az, az már, sőt, kettő olyanja is van egyébként, tehát kettő olyan poénja van, hogy szakadtam a röhögéstől, de, de egy kicsit keveset szerepel, de egyébként meg ugyanez volt a bajom nekem a fekete őzvegyel is, és szerintem a karakterével nem nagyon kezdtek semmit. Tehát egy ő, ilyen be, egy szuper kémnek a karakterét az, azt, azt egy ilyenbe találták ki. Tehát annyi mindent ki lehetett volna hozni az ő szerepéből, és amikor nem tudom nektek is úgy tűnt, mint nekem, hogy amikor oldalt választ úgymond idéző és ugye a Tony is meglepődik, hogy, hát, hogy az ő pártjára állt. Én nekem végig az volt az érzésem, hogy, hogy ő itt jó, most nem, nem akarok spóljerezni, hogy ő itt ugye nem, tehát hogy nem egyértelműen választ oldalt, és hát ezzel lehet. Nagyon hát ő egy két hát Vagy, basszus, vagy tehát, ő, hogy ő tud ő valamit, az... amit a többiek nem. És ez például, hogy tényleg hát vagy érdekes vagy, lett ő... volna, csak nem. Vagy hogy végig azt láttam, hogy kiderül, hogy végig a másik oldalon van, mert annyira adná magát, és valahogy nem. Viszont ezek, ezek akkor zavartak, de azóta, hogy gondolkodtam a filmen, végül is ez, ez szerintem nem negatívunk, tehát én azóta átértékeltem ezt a dolgot, mert ez egy Amerika Kapitány 3, nem egy bosszú 3. Tehát az, hogy egy Amerika Kapitány 3 nem szerepel sokat a hangja, azért ez ne legyen már probléma. Tehát örüljünk, hogy van hangja inkább szerintem. Tehát, hát szerintem talán... amúgy kapott annyit, ami szerintem más karakternek egy filmen belül nem jut. Így van, és ő még kevesebbet van ahogy ahogy ahogy ahogy benne, mint ember. ő még kevesebbet van amúgy igen. szerintem, és még így is az ember elégedett vele. Te. Igen, a másik, amit na, én nagyon keveseltem, de ez nem tudom segítsetek, vagy, vagy remélem nem csak én vagyok így vele, de én abszolút víziófal lettem. Tehát szerintem a Paul Bettany kurva jó ebbe a szerembe. És most bontakozott ki úgy igazán, és az ő jeleneteit is keveseltem, de most így utólag igazából, hát ő se egy amerika kapitány, tehát hogy egy amerika kapitány filmben nincs sok vízió, ez, ez tényleg nem baj. Ó, de... oh, meta üzenet! <laughs> Jaj! Ilyen De hát amúgy a vízió őt én inkább úgy láttam, mint hogy egy ilyen kamikrelief karakterre, tehát mindig volt valamilyen komoly, súlyos hát, aztán így jött a vízió, és így, így feldobta az egészet. Ahhoz képest, hogy farcal elő az egészet, meg tényleg ő egy, egy android, azt hiszem android, hogy jó lenni, Én az android lesz, valami lesz, Igen, valami olyas, hát, olyas ugye. De például neki... Az. Csak igen, az. Csak, az, csak föl ezzel a kővel. Csak upgrade-elt. vagy igen. kapott egy DLC-t. De neki is ilyen érdekes egzistenciális kérdései voltak, ugye, hogy, hogy ugye mi tartja őt életben, stb. És most már így kellene egy, ilyen, egy sorozat epizód csak a vízióra. Tehát egy 40 perc külön történetet adni neki, hogy akkor... Igen, én ezt már, ezt már mondtam a Bosszú 2-nél is, hogy kéne egy olyan bosszúállók film, ahol nincs főgonosz, nincs nagy veszeg, nagy fenyegetés, csak ezek úgy vannak. Kellenének olyan jelenetek, amikbe a vízió csak pörköltet főz, és, és, és csak úgy, úgy, úgy bulíznak és vannak. Ez, ez, ez szerintem annyira kéne, hogy hát, nagyon menetelően. Szerintem ez egy ilyen Blu-ray extrának el tudom képzelni. Ez egy félórás órás Blu-ray extrának. Még adá, hogy ebből valaki lenne. sorozatot megnézzen az. De az elvédnét, az, az abszolút bestseller lenne egy ilyen tartalommal. Amit még mondjuk így, így senkiben nem akarom belefolytani a szó, de még akarja beszélni valamiről, ami szerintem egy annyira uh, avivalens érzést keltott ki bennem, és meg szeretném osztani veletek, ez pedig Daniel Brühl. Hát én imádtam. És, és az egyik te. az, hogy Daniel Brühl szerintem kibaszott jó volt ebben a filmben. Nagyon-nagyon nagyon jó, de tehát annyira természetességgel hozza ezt a, ezt a háttérszál mozgató figurát. Viszont a másik az, hogy ha egy utána gondoltok, és most minden elfogultságtól függetlenül, Gergő ez szól, <laughs> akkor... Daniel Brühl nek a szála az majdhogy nem felesleges volt ebbe a filmbe. Most ha végig gondoljátok, igazából azon a, a szálan, ahol halad a film végig, az elment volna a tél mentén is önmagában. Tehát nagyon-nagyon minimális az a kis elem, amit ki kellett volna szedni, vagy át kellett volna írni. Igazából Daniel Brőlnek az összes létező motivá motivációját, azt látjuk a film elején, meg igazából átissza maga az egész polgárháborúnak a sztoria. Tehát nagyon én nem éreztem indokoltnak. Nyilván, hogyha vágunk rajta, lehet, hogy nem is nem biztos, hogy észrevenk, hogy hiányozna belőle. Viszont szerintem nem is azért kellett bele, hogy most akkor élögdösen előre mindent, hanem azért, hogy egy olyan oldalát láthassuk ennek a történetnek, hogy ennek az egész bosszúállók világának, a, egy olyan részét láthassuk, ami. Ami jelen van, de eddig nem nagyon tértek ki rá. csak a sorozatokban. Tehát a Jessica Jonesban volt egy hasonló karakter amúgy, akinek szerintem szintén egy nagyon hatásos és érdekes csináltak, és azt itt is elővették. Már most kire gondolsz a Jessica Jonesban? Hát Vagy ez spoiler gyanús? Nem, hát az, egy, az egyik epizódnak volt ez a története, amikor itt a, egyik ilyen New Yorki vagy menhetteni túlélő akarta megölni a Jessica Jones volt egy ilyen kis, kis rövid Jaj, történet. Igen, igen, Na, igen, tudom, igen. Tudom. és az például nagyon érdekes volt szerintem, és itt viszont ugye Daniel Brüle meg behozták ezt a filmot, és tényleg keresnek hozzá egy klasszis, sokkal jobb színész, mint a sorozatban voltam, úgy, tehát tényleg szenzációsan jól alakított, és szerintem tényleg ö, nem egy nagyon látványos gonosz, akinek van egy nagyon menő belépője, amikor mindenki visszafolytja a lélegzetét, stb., hanem, hanem képviselt valamit, valamit, amire szerintem eddig a, a, a, valamit, ami eddig a filmekből hiányzott. Én most többször elhangzott, hogy gonosz, de én nem éreztem Daniel Bruth gonosznak. Ö, pont ezért, csak azért... De ö, most őt státusztát tekintve sem éreztem gonosznak. De belém van a... rögzülve, be, be, hogy minden Marvel <gül> filmek van <gül> gonosz. Ja, ja, de igazad van, ugye mondtam is a, már korábban, hogy én megértettem, hogy ő miért csinálja. És onnantól kezdve biztos, hogy gonosznak számít valaki, hogyha megérted? Ez egy annyira jó elgondolkodtató, szinte filozófiai magasságban rökködő kérdés. Tényleg, hogyha valakinek azonos az tudsz az értékeivel, akkor onnantól gonosz lesz-e. Bár mondjuk, ez nem, pont lesz. vagy te vagy az. Igen. Mert mondjuk, hogy ez pont fura tőlem, mert van legutóbb valami podcastben mondtam, hogy azonosulni tudok például a Patrick so. baitman a, a, a szándékaival, de én nem Há érzem. Hát meg tőle, azt mondom. nem érzem magam, a, vagy őket egy jó embernek. Mindannyian vagyunk így hétfőnként igazából. Ha, ja. Minden szóval nem tudom, melyiket még érdemes erről így meg. Én mål. még egy valamit szeretnék felvetni. Én tudom, hogy Freddy már a haját tépi. Á, de nem. Ez... Már <gül> elfogyott de a haja. Még egy borzasztó dolog volt a filmben, ami engem mocsok módon zavart, és úgy lettem észre, hogy ilyen vagyok az egyetlen, hogyha így van, akkor, akkor mondjátok már meg, hogy velem van a baj. Ez a pókemberrel kapcsolatos. Egyrészt szerintem szerintem is a pokémbert azt kicsit utólag rángatták bele ebbe az egészbe. Ahhoz képest nagyon jó volt. Azt már mondtam, valami. hogy. A... Van benne valami egyébként de, tehát, hogy valahogy annyira semmiből kapták elő, de, de marha jó volt a srác is, meg a karakter is maga, meg az akció közben is barom jól működött, viszont én nem tudom, engem iszonyú módon idegesített az, hogy Tony Stark, miután két filmen keresztül ugye, itt meg a bosszúálló kettőben is őrölte magát. Ja, hagyj egyezze meg a, a Robert Downey Jr. konkrétan mindenkit lejátszott ebbe a filmbe. Szerintem a Robert Downey Jr.? Szerintem, szerintem, nagyon, szerintem most kéne már végre észrevenni, hogy felejtsük már el ezt a Tony Starkot, mert baromi jól áll neki, jól áll neki már lassan tíz éve, de Amint ez az ember kap egy normális karaktert, vagy egy normális mélységet a Tony Stark mögé, konkrétan mindenkit lejátszik a vászorról, tehát hogy azért illene most már neki valami mást adni. Ja, hát ezt, Na, ezt mindegyest... a marvel kell inkább felnőni, mint a Robert Downey Jr-nak, mert azért ő alakított ennél már lényegesen jobb szerepek. Én nem szerepek. azt mondom, hogy élete alakítása volt, Aha. persze. De, de Tony de... Starkot ennyire jól még sose hozott. És az, hogy volt hogy volt ez a törés benne, és az milyen jó már, hogy a, amit itt mondhatok az előbb, hogy ugye a hogy ez a szembenállás így a kormányhoz képest, hogy pont az amerika kapitány van az egyéniesség oldalán, aki ugye eddig a a nagy Amerika kapitány, ugye a, a nemzet szimbóluma, és pont Tony Stark, aki ugye az egomániás, ő az, aki arra vágyik, hogy valaki irányítsa. Tehát, hogy ez is például kurva jó, hogy itt tényleg a karakterek változnak. Na mindegy, amire ki akartam térni, hogy a Tony Stark, aki ugye szenvedés és gyomoridege van, és a lelkiismeret gyötri, és látszik rajta, hogy, hogy gyakorlatilag minden egyes ilyen bevetés után őrli őt a bűntudat azokért az ártatlan emberekért, akik meghalnak. Hogy ez, ez elég tisztán lejött szerintem a filmből, meg már a Bosszovállók kettőből is. Ez az ember elmegy, és elmegy egy, egy 16 vagy 17 éves sráchoz, aki fél éve, akinek fél éve van egy ilyen szuper képessége, és azt mondja egy 17 éves srácnak, hogy gyere, harcolja az Amerika kapitány ellen, egy ember, igazán, akid, akinek bűntudata van, és, és ugye van az a konkrét jelenet, amikor azt a uh, szokóviai uh, áldozatot, azt a, azt a feketebőrű gyereket ott mutatja, a, vagy, vagy fiatal <gül> srácot mutatja, ugye, amikor, amikor van ez, hogy ki, ki mire szavaz, amikor ott összevesznek a film elején. Konkrétan a képét, meg a sztoriát is, a képét mutatja, és a sztoriát is elmeséli a Tony. És ez az emt, tehát ha te, ennek, ha te téged ekkora bűntudat gyötör, akkor nem mész oda egy 17 éves sráchoz, hogy gyere, harcolj az amerika kapitányjal! Tehát ilyen nincs. És ez engem annyira mocskosul zavart az egészbe. Nem azt mondom, hogy ettől rossz lett a film, mert természetesen nem. De ez szerintem egy, egy, egy ilyen forgatókönyvben egy olyan szintű átgondolatlanság, hogy ez az döbbered. Úgyhogy... Öö, én ezt nem látom ennyire bésztesnek, mert tényleg van benne valami. Jogosan, úgy. De... Jogos. de ez egy képregényfilm. Jó, igen, persze én mondom, nézni. hogy nem, nem rontott le ez a filmet, csak engem ez nagyon zavar. Szerintem Tehát, igaz, az, egyébként, bocsánat, de ha máshonnan nézed, igazából ez hozzáad a karakterhez. Tehát, oké, okay, most képzeljünk el egy olyan dolgot, ami a filmben nem jelenik meg, de ha karaktert nézünk, akkor lehet. Tehát képzeljük el ezt a Tony Stark, ez annyira el van keseredve és annyira gyötri a bűntudat, hogy ráadásul még ketté is szakadnak a bosszúállók, hogy föl akarja építeni saját me maga mellett a csapatot, mert sejt, hogy ebből összecsapás lesz neki, el kell kapnia az amerika kapitány, és ha jól emlékszem, addigra már megkapja a 36 órás ultimátumot. Uh -huh. igen. Tehát amiből neki... már le is tehet, ja nem, akkor még nem tehet le, bocsánat semmi, nem szóltam, igen. Tehát elképzelhető, hogy neki szüksége van valakire, a, aki igazából tök mindegy, hogy kicsoda, valaki, aki, akinek hát, ö, vannak taptan. erős képességei. Ha, ha ott a vízió? Miért mi neki pókember, ha ott a vízió? Ért? Mert, azért, mert király. Ja, itt, e, Azt most, én értem. Én is mondanék akkor valamit, <laughs> hogy vízió. Szar volt. Nem min karakter, hanem a képességei. Ah. Nem mondjátok már azt nekem, hogy ott van vízió létrejött, és ez a vízió konkrétan romá verte ultront. t Ö, ez, De ott van Skarlát-Boszorkány, aki elbír Skarlát-Boszorkány. Bosz, skarlát Nem tudom, hogy mi a képessége amúgy. Volt, de nagyon, nagyon, annyira OP volt ez a család. Másodjára, amikor néztem a filmet, nézd majd meg a, a Repteres jelenetnél, amelyeket szerintem a Marvel történelem legjobb akció jelenete. Abszolút. Adom. Eh az egészet olyan szinten dominálja a skarlát boszorkány, hogy én nem értettem, hogy azért álljon már meg a menet, tehát a túloldalon is azért vannak olyan képességem, hogy senkire nem jut eszébe legalább egy kavicsot a fejéhez, hogy szakadjon már meg egy darabig a koncentrációja. Hát ez, ez, mert... ez verte víziót, veri az összes figurát, aki ott van, szerintem még, ja igen, a, a vasembert is, mindenkit, és én néztem, hogy igazából ez, ez miért nincs egy önálló saját avengers -e? Egy egyszemélyes. <gül> egyszemélyes a cselek, de tényleg annyira OP volt a csaj, és nem tudom amúgy, hogy mit tud. Tehát most az, hát hogy... Ő... Most amit a vízióval is művelt, aztán utána még amiket ott így a többi karakter, is, és én nem vagyok benne biztos, hogy ez most de nem telekinézis, mert nem telekinézis, mert... A, nem. Mert a más dolgok... Igen, hát a is tudja irányítani, is, tehát azért nem értettem, de mindegy molekulákat irányítaná, tehát ezt nem értettem. Én sem. De Elizabeth szintza... Olsen amúgy jobb csaj, mint Scarlett Johansson. Hát És ezt már mond... régóta tudjuk, mondjál már ezt valami Egyébként Egy meg érte. a vízió meglátványosan nem csinált semmit abban a jelenetnél, tehát hogy ő meg úgy Ugye, volt. Meg, meg meghúzta az elválasztó vonalat, és ugye ennyi. A vízió jól kijött volna egyébként Daniel Brüller abban a filmben, tehát <gül> ők így tett tökéletes lettek volna. Ők vízió, akiknek a gondolat és nem többet értek, mint maga a cselekedet, amit egyébként nem értek meg víziónak, akiknek kurva erősnek kéne lennie. Igen, de csak ő, ő nem akar elvileg bántani senkit, de ez nem magyarázza azt, hogy miért nem fogja el őket, tehát miért nem teszi őket ártalmatlaná anélkül, hogy megölné őket. Tehát ez azért így is. benne van, ő ezt meg tudná tenni bármikor. Tehát effektíve, mivel van a vízió, meg a skarlát boszorkány, többiekre nincs is szükség amúgy. Istenem, te... ezek a mondatok. Nem, a vízió, meg skarlát boszorkány. Fred vigyána, <vinyállagy> érzést kap. <gül> Na, oké, okay, mindegy, még egyszer mondjuk el, kurva jó a repülő, te esélet. Kurva jó az amerika kapitány három polgár háború, Úgyhogy, aki még nem látta, az nézze meg, vagy aki már látta, az nézze meg még egyszer. Abszolút. Abszolút. Simán. Simán. És az lesz a durva egyébként, hogy, hogy fognak majd jönni a meglátások, hogy mert megint szétfikáztátok az Amerika kapitányt, és, és senkire fikáztat szét. Tehát abszolút tényleg csak azt nem, azért mondtam, ez hogy legyen az egyet. Igen, tehát megbeszéltünk itt dolgot, de ez most nem is annyira nektek, tehát fél, fél fejjel, fél szájjel, kifelé mondom, hogy, hogy, csak, hogy meg lett beszélve csak egy-két egy dolog. Ez nem azt jelenti, hogy szét van nekézve, vagy szét van oltva a film, csak megbeszéltük, hogy hogy láttuk. Nem, mert lehet róla beszélni amúgy. Igen. Tehát pont ezért nagyon komolyan. és szerint. Igen, lehet, nem vetted nem, hallott, hát nem vetted észre. Irónia és volt. <gül> <gül> nem vetted észre. És tényleg, a, amíg Ilyen filmek készülnek blockbuster címszó cím alatt, vagy akár képregény filmek, szerintem addig fölösleges temetni a zsánert, vagy az, hogy Hollywoodban nincs ötlet. Mert fel lehet tölteni ezeket a filmeket is, amikből van, mondom, 13-at nézzük, vagy 12-et csak a Disney Marvel-től, és mégis tudnak valami frisset mutatni. Tehát szerintem ezt még nem, nem kell sírba tenni, és én nagyon jó szívvel várom a következő Marvel filmeket. És is. hát a bosszolálok hármat is ugyanez a két ember rendezi, úgyhogy és én És ugyanez a két ember fogja írni? Én megnyugodtam, komolyan. Így van. Ez kidek már, a pohara. Ez az enyém volt, és most búszik most a bizonyfűzetem, de nem érdekes. Na jó kedvem van! Hmm. Ah, Na, ennyi. Alig ennyi. várom a 99. adást, ahol megint film lesz. Ah, egy, egy álom. Jó. És idén ennyi. még lesz kettő, vagy három ezen kívül. Ah, ez, ez... Plusz a DC filmek. Nagyon jó. DC film idén már nem lesz. De, a Istennek. Suicide Squad. Ja, tényleg Suicide Squad, ja jó. De az jó lesz. Ja, az jó lesz. <laughs> ennyi. Oké. Okay. most én mondom meg Gergőnek, hogy milyen képregény film lesz itt. Annyira sokan, Nem, nem értem a Suicide Squad az annyira nem DC filmnek tűnik, mert jónak tűnik. Tehát így én nem akarom azonosítani a Man of meg a Batman v superman hogy így inkább így különkezem. De amúgy igazad van, és ez tényleg szégyen. mi nem azt hogy igazad van, hanem, hogy én nem tudom... Folytás Gergő, nem, nem bántottál meg semmit. Hát te voltad, hogy színi fogod a vérekezek. Vére ah, végül is nem tettem meg. ma Majd itt fogod. Kezdját Zoli. Na a könyve Bármilyen meglepő, egyébként ez is egy jó film. Sőt, sőt. Sőt. Sőt. Egyébként meglepő, hogy a Disney az mennyire elkapott erre a sötét tónusú ö, mesélésre amit egyébként bizonyos mértékben elkezdtek már a frozen is, bár ott a hóember, mint comic relief karaktert azért még tartott, de hogy kivették, kivettétek volna, akkor meglepően felnőtt mese lenne. És amit vitte tovább most a zutropolis illetve most amit látunk a dzsungelkönyvénél, rendkívül érdekes. Ha emellé még oda teszük, ugye hogy folyamatosan egyre érettebb próbál lenni mondjuk a Marvel filmeknél, és akkor látható, hogy tolják kifelé ezt a határt, Valószínűleg a Disney is látja, hogy mi az a közön, melyik az a közönséget inkább meg tudja szólítani, és éppen ezért a, a mostani dzsungelkönyve ö, intonáció is jelentősen megváltozott. Ez ugyanaz a, hasonló ez a dzsungelkönyve, mint amit régen ismertünk, tehát ugyanúgy az van Maugli, ugyanúgy Balú, Bagira, megvan a sírkán konfliktus, stb. Viszont ettől eltekintve, ettől a váztól eltekintve, nem lehet rá ismerni a, a régi könyvére az új könyvében. Rettenetesen sötét lett ez a, ez a film. E, nagyon más, nem akarok olyan szavakat használni, amik, amik nem állják meg a helyüket, pedig itt tele lehetne e, dobálózni, még az epikus jelzővel is, nem egy, nem két helyen. Ja, de bárjál csak Gergő látta itt négyünk közül. Igen. Én még de a hétvégén ott ott megnézem, úgyhogy ne szpoilerezzetek. A nem, nem. nem. a sztorit, úgyhogy nem. igazából... Nem, ez az érdekes, hogy ha ismered a sztorit, fogsz a legjobban meglepődni, ugyanis ez egy teljesen más történet. Rettentően más, a végkimenetele is más, az összecsapás is más, és ami, mit ilyet, ilyet fogok mondani, az, hogy a filmnek üzenete van. Hát, hogy ne menj a dzsungelbe éjszaka, mert megdöglesz. Hát van, van ilyen is, persze, de, de hallod, ez a film, ez olyan szinten tisztában van a, a filmes eszköztárakkal, ami nagyon-nagyon ritka még a filmiparon belül is. Tehát az, hogy konkrétan az egyes állatoknak a felbukkanása önálló filmes műfajokon belül történik, ez egyszerűen egy káprázatos jelenség a filmvásznon. Tehát k a felbukkanása az horrorfilmes környezetben történik. Hm. De, de, de tényleg minden ott van, amit a, a horror megkívánhat. A nagyon sejtelmes suttogások, nagyon-nagyon alig észrevehető mozgások a vászonon, sötét, homályos, párás, képi világ. E, Szenzációs. Hát és persze ugye a nagy kígyó. Tehát az önmagában azért egy, egy átborzongató jelenség. Nagyon jól fel van építve, hihetetlen jó. A CGI is tudom, milyen? káprázatos. Az ez egy előzetes, csoda. az előzetesekben elég felemásul néztek ne, ki szerintem. Hát itt a film, filmnek a végső eredménye, tehát az avatár, meg a gravitációta nem készült ilyen CGI, mint ami ebben a filmben hát, van. Volt, hát, a ciklis, a volt a tigris, mint Pi Igen, igen legalább, legalább. Bár itt egy kicsit csapzottabb volt, meg ugye sebz, sebzettebb meg minden, de tehát Elképesztő munkát végeztek vele, és utána, mit kiderült, hát persze vett a rajta, tehát ugye akik a gyűrűk Kurán is, tehát Gollamon, meg az zavatáron, meg a Majmok bolygóján, és látszik a filmen. Tehát itt ugye semmit nem forgattak helyszínen ennél a filmnél, de mindent egy stúdióban zöld, meg kék háttér előtt, minimális díszlettel vettek föl, és ez a kisrácnak a teljesítményén látszik leginkább, mert tényleg szegény sokszor azt sem tudta, hogy hol van, de még ez sem volt rossz de amit a, amit a lajcsival műveltek például, hát, az úristen. Tehát, Bodrogi a... volt a magyar hangja? Nem, nem ad... Balás Péter. Ja, ja tehát így azért na, nagyon, jó. nagyon megnéztem volna ezt azért az eredeti Christopher Walken-es Walken szinkronnal, tehát ahogy ő beszél így a lajcsiként, tehát a, amúgy, ahogy őt elkészítették a szeme meg a szürem, de ez olyan volt, mint egy King Kong Light amúgy, tehát hatalmas voltam, hogy az orrán után szerintem sokkal nagyobb, mint mondjuk amilyen a Disney rajzfilmben volt még annó, és e, meg a többiek is, tehát a, főleg a Bagira volt még gyönyörűen elkészítve, tehát a, ugye a Fekete párduc, itt is Fekete párduc, van amúgy, és e, meg Balú, tehát neki meg egy dörnyer György, ugye a Bruce Willisnek a szokásos magyar szinkronja adja a hangját, és tehát csak nézni magát a filmet hang nélkül is már egy, egy élmény. Mint ezt, nem minden képkocka megállná a helyét Windows hátternek. És apró, Egyik apróság, ki mondjuk az IT-ben egy icipicit benne van, Blackship, tehát egy érdekes adalékinfó, hogy csak a balus jeleneteket azzal szőrrel, meg a mozgással állítólag a veta gépeinél, ami valami öt órán keresztül rendereltek egy képkockát. Igen, ezt pont akkor olvastam, amikor a Mystica-t rendereltem egyébként. És mondtam, <gül> hogy jó, hát ehhez képest én vagyok, mert én valami 10 órán keresztül rendereltem. Káprázatos. Tehát ez a film, ez, ez, ez tényleg egy... Ami Gergő is mondott, tehát nincsen más szó, tényleg egy technikai csoda. Most az, hogy más területen mennyire csoda, az, azt ar arról lehetne vitatkozni, mert... Az ember függő, hogy ki hogy áll hozzá. Tehát szerintem maga a történet amúgy univerzális, tényleg már láttuk sokszor, de a tanulsága maga a filmnek az üzenete, az szerintem nagyon érdekes, és helytálló. Tehát a magyar szinkron az nagyjából rendben volt, a zene, a filmnek jó, mozgalmas. Na hát az, az a tragédia az, egyedül. Az szörnyű. az, az a olyan tragédia. szörnyű, hogy én nem tudom egyébként, hogy e most voltunk megint a szinkron fülkébe, és az tettem, hogy nagyon sokszor van például, hogy a szinkron ö, stúdióban újraírják a szinkron szöveget, tehát a szöveget effektív, hogy felmond a színész, mert felmondás közben jönnek rá, hogy nem jön ki ritmusra, alkalmas is van, magyartalan. hogy erről oh. is tudnék mesélni, de nem akarom már itt magamat promózni. Ne nyugodtan, csak részt még Nem, gyorsan, nem, csak figyéskedek. Hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy nem vették azt észre, hogy Konkrétan a, a szinkron színészek közelharcot vívnak azért, hogy a magyar dalszöveg kiöljön ütemre. Uh -huh. De valami rettenetes, hogy mennyire nem akarom azt mondani, hogy összecsapott, de azért, nem, amikor azt mondják, hogy precíz munkakészül a szinkron fülkébe, egy szinkronstúdióban, akkor nem a dzsungelkönyve lesz mellette az illusztráció. De most a a ő... másik pedig az, hogy, hogy nem csak az, hogy nem is volt jól megvalósítva, nem is volt jól elhelyezve. Annyira indokolatlanak voltak ezek a zenésbetétek a rajzfilmben, kettő van összesen. Jézus, Ugye a rajzfilmben ott mindig valamilyen sketch volt, egy ilyen történetmesélési jelen bemutatott egy karakter, stb. Itt viszont csak annyi volt, hogy konkrétan úsztak a folyóban, és énekeltek két percen keresztül. Semmi nem történt a jelenetben, csak nézték egymást a Baluval a Maugliék, vagy a Mauli meg a Balú egymást nézték, és énekeltek. Meg a Lajcsinak volt még egy dala, és ennyi. És az is csak ott ült, és elénekelt valamit, és utána ment tovább a film. Tényleg csak azért volt, hogy egy hosszabb legyen hat perccel a film. Egyébként meg kéne tudni valami, nem tudom, hogy van-e a hallgatók vagy nézők között ilyen jellegű kapcsolat, de hogy indokolhatja például a korhatárbesorolás lejjebb vitelét, mondjuk a zenei betét. Tudom képzelni, el tudom képzelni, hogy mondjuk ez nem volt benne, és valaki végignézte egyhuzamban a dzsungelkönyvét, el tudom képzelni, hogy volt olyan, aki, aki nem merte végignézni, mondjuk gyerekként. Uh -huh. Ja, hogy itt tenném hozzá, meg vagyok lepve, mi volt ennek a korhatárbesorolása 12 alatti? 6 e hát, éves korra volt hat ez éves szabba. korra. Hát tudod, mikor nézetném ezt meg egy 6 éves gyerek? Én sem nézetném meg. Hát, Bár csak azért az is, ment. akiről még nem beszéltünk, ugye sírkán. Júli. Tehát annak a belépője, Srácok, tehát képregény filmesek írók tanulhatnának abból a jelenetből, amilyen belépője van a sírkánnak. És most nem is az van, hogy lemészáról valakit, vagy stb., mert azzal sem fukarkodnak amúgy, tehát azért ő sírkán rendesen, de az a jelenlét, ahogy ott bevezetik, hogy a többi állat reagál rá, ott ennél a békekőnél, mi volt ennek Igen, a neve? Békesziklán. Bé Békesziklánál. Tehát ahogy ott megjelenik, hát vagy ott a szar is. Aha. És nem túlzog, tehát... eszembe, hogy az alapján, amit mondtok, hogy a sírk még gyilkolászik is, hogy a fűrésznek is csak egy kis dalbetét kellett volna, és rögtön lejelentek volna a korra, nem. nem? Nagyon agyfasznak hangzik így az alapján, amit mondtok. Nem, rettentő komoly egyébként. Mondjuk a, így a dzsungelkönyvből után ezek a Tarzanra. Uh -huh. Az a szemben nincsenek túl nagy elvárásaim. Hát az, hogy ennyire jó lesz, én nagyon-nagyon-nagyon megfogok lepő. Az, az, is az tízni. a mesét szeretem. Az nem, az Wardner, azt Na, az, na mindegy. De a, egyébként, amikor, ha megnézed a szereplőgárdát a hát És csak az volt, Adri, adri vette és a hajót rögtem rajta, hogy ott van Alexander Százgárd, ugye? Márko Ezek ketten, ugye Alexander Százgárd esőben félmeztelenül, Margot Robbie akár felöltözve is esőben szarázva. Gyerekek, ez egy pornófilm. <gül> az még érdekesebb is lenne szerintem. Érdekes, komolyan, tehát egyébként mi indok... <gül> és... és akkor a majmokat még nem is mondtad, Zoli. Ó, igen. Ó. <gül> Na mindegy, szóval eh, nem, tudom, nem tudom mennyire lehet bármit erről bármint mesélni, szerintem a dzsungelkönyvét nagyjából mi mesét mindenki ismeri. Én nagyon-nagyon szeretem az eredeti dzsungelkönyvét. Én, én nem. É, én igen. Nem ez győzött meg arról, hogy a dzsungelkönyvének van értelme konkrétan? Nem egyébként jó, mert a mesében rengeteg mindent bele lehet látni, és rengeteg tanulság van benne. Tehát a gyereknek maximálisan megmutatható emberi jellemek. Kedves mesé, de mégis nem hülyíti el a gyereket, mint hogy mondjuk teletabiszt nézve vagy a hülyeségeket. De igen. Mihangérkő, ezt tetszett neked? Igen. De viszont az, az, hogy ezt hogy tudták áthelyezni egy, sok, egy felnőttebb korosztályra a korhatárbesorolás ellenére, szerintem egy olyan bravúr, hogy én legalábbis ezt a dzsungelkrémvét simán oda tenném a klasszikus mellé. Nem? Szerintem jobban a, a Disney-re Disney... Disney gondolsz? Mert egyik Disney... készültek mások is. Tehát én még láttam gyerekként a 45-ös verziót. Azt mm hiszem. -hmm. Miért nézel ilyeneket? Hát gyerekként. Ak akkoriban nem nagyon volt más, Szoli. Mi? 45-ben voltál gyerekként? Hány éves? Hát, igen, jó titkolom. Hát már öreg, öregedett szerintem, egy a Boszmára nem, tehát annyira nem bészes az a film, se. egyszer láttam még azt később, de ott is azért volt parásrész, ott a, a végén, amikor ilyen abba a pénz verembe van, vagy mi a fene. Ö, hát egyébként a is. Disney mesébe is voltak parás részek. Ja, ja, ja. De nem tudom, Csak nekem a maga -e a történet az... nem tetszik a dzsungelkönyvéné. Tehát én inkább ilyen tarzanos embernek tartottam magam, és sokkal jobban szerettem azokat így nézni a jóreg, Johnny Weissmülleres verziókat, akármilyen búgyuták is sokszor, és azok is ilyen, ilyen okádi stúdióban készültek, de azoknak így tökre megvolt a varázsuk is, én azokat sokkal jobban szerettem, mert kicsit hasonlít is a, a történet nem tudom, én, én a Disney és Gyumen könyvítő sem voltam kifejezetten soha elájulva nem tudom, én, én ennél sem éreztem azt, hogy ezt nekem látnom kell. Hát szerintem ezért nem fog tetszeni, most mindentől függetlenül. 3D-ben tehát... láttátok? Uh -huh. Én nem. És milyen? Jó? Én 3D-ben láttam. Van egy jelenet, ahol út a 3D, egyszer leejti a maugli az egyik botot, és az nem tudja, kizuhanna a képernyőből, de, de egyébként nem. De mert mert pont meg... erről hallottam ezt, hogy szép a 3 d a film. De nincs ah, ilyen, nincs ilyen meg -tér térben megnyújtás, mint az Avatar-nál például. Hogy nem, nem, nem, nem. Semmi. nem, nem, nem. Nem azt mondom, hogy nyilván jól néz ki 3D-ben, de, de, de annyira nem. Tehát semmi annyit annyi, nem ad hozzá. Abszolút nem. Tehát megnéztük utána 2D-ben, és, és bőven a bőven Tehát egyetlen jelenetre nem emlékszem a 3D-s verzióban azt leszámítva, hogy a bot majdnem kiesett a vászonból. Összes többit az ilyen gimiknek éreztem inkább. Uh -huh. Úgy is nem megöltem a bulit. <sítható> Jó. Tehát akkor tiszta szívvel tudnád ajánlani? Ő, yes. Annak, aki nyitott, és mondjuk alapból tetszett neki a dzsungelkönyve, annak nagyon jó meglepetés lesz. Én nem tudom, elképzelni azt a dzsungelkönyve, nem rajongót, de azt a dzsungelkönyve szeretőt, aki ne úgy ülne, ne vagy állna fel a, a film elől, hogy az meg, ez jó volt. Mm -hmm. jó. Okay. Na, hát ha már Blackship szóba hozta, akkor a tiszta szívvel következik ami úgy fent egy magyar film. Egyre gyakrabban vannak itt a podcastben, ami egy nagyon örvendetes tendencia. Ezt a filmet látta Zolin kívül mindenki. Igen. Minden igaz. Zoli, te mi? miért nem nézted meg? Nem érdekel? Melyik van szó? Tiszta szívvel. Hát nem érdekel. Jó. és okay. tudod, mi az? <gül> tilla, tilla csinálta, nem érdekel. Jó, ez egy jogos felvetés egyébként, mert én is utálom Tillatillát, mint iszonyatos ripacs média személyt. Tehát én, én, mint tévés showember, iszonyatos tehetségtelen, el, elviselhetetlen alaknak tartom, de rohagyjak meg, rendezőként teljesen. Árpa Attila tanulhatna? Igen. Tehát teljesen ott van az a, a, a ígéretes magyar rendezők között, és ő is írta a forgatókönyvet. Igen. És hát mi is ez a film, viszont keveset lehetett róla hallani, mert baromi későn kezdtek el előjönni az előzetessel, marketing anyaggal. De az előzetes, ami végig kijött, szerintem nagyon. Ígéretesnek tűnt, és szerintem. Én nem láttam trailertom, ugye? Egyáltalán. Moziban se, vagy nem is? Na, moziban meg nem nagyon szoktak magyar film előzeteseket leadni, vagyis ahova én járok, amikre én járok. Nem. Egyszer a huroknak adták le talán, de azt meg arra, meg ugye nem néztem oda, mert érdekel a film, úgyhogy, vagy inkább magát a teljes filmet fogom megnézni, de ennél nem láttam egyet sem. Há, én, én csak annyit láttam, szeretném. hogy jók a kritikák, és megyek rá. Ha. Jó. Jól visszaadja egyébként az előzetes a film angulátát itt is, tehát szerintem jól be lehet lőni, hogy, hogy ez tetszik-e valakinek, vagy nem. Hát miről is szól ez az egész? Itt van két testileg fogyatékos srác. Az egyik ilyen izomsorvadásos betegségben szenved, ha nem mondok kérdéséget. Ki a, a barba papa? Igen. Igen? A másik meg egy ilyen, hát nem is tudom, az nem volt részletezve, tehát fel tud állni, de ilyen állandóan rászkódik, meg, meg nem is tud ilyen, ilyen, ilyen, ilyen túl gyorsan beszélni, meg ilyenek. Ő, ők ketten egy ilyen rehab intézményben vannak, és ott megismerkednek egy, egy újonc beteggel, aki a, a dutyból jött, Na most pont nem tudom a nevét, milyen oroszos neve van, Gergősegics, oh, IMDB várja. szakember. Várja, most ezt én is magam, de nem tudom. Na várjál, egy pillanat. Oké. Okay. Na, na ő vele. Rupaszó! Hogy van? Bocsánat. És hogy hívják az őt alakító színészt? Túróci Szabolcs. Így van, őt még nem nagyon láttam korábban, a, a Fehér Istenben volt, de azt próbáltam minél az Aranyéletben voltam múlt, ugye annak semmi. volt a főszereplője, a Zoli látta talán, ő nézte. Én végén néztem. Na, abban ő volt a főszereplő, azt ő volt a papa, ugyanúgy talán. Tényleg, tényleg, jó, így megvan most, névről nem tudtam, de egyébként, egyébként ajánlom az Aranyéletet, nagyon jó. Uh -huh. és, és egy nagyon jó castinggal büszkekedik a film szerintem, tehát bőven nem az van, hogy, hogy kellett találni ilyen fogyatékos embereket, hogy eljátszák, hanem teljesen, hogy mondjam, nem, nem csak a, a testi adottság miatt lettek kiválasztva, hanem mert tényleg jól is tudnak színészkedni szerintem. Hát az amatőr színészekhez képest, tehát amit Igen. ők műveltek, az egy csoda volt szerintem. Igen. Tehát ja. ez, hogy teljesen újancok voltak életükben, nem álltak kamera előtt, valószínűleg pont azért, mert hogy Ugye a film legnagyobb berénye, is az, hogy őszinte a film. Uh -huh. És tudtak vele azonosulni, tehát ők szerintem ez, ez már nagyon régóta látják, találkoznak ezekkel a helyzetekkel. Most nyilván nem egy ilyen gangster történetre gondolok, hogy ők is ebben élnek Igen. nyilván, hanem, hanem azokkal a helyzetekkel, amik, amikkel a világban találkoznak. Ezeket szerintem nagyon jól át tudták élni, volt benne tapasztalatuk, és így tudták nekünk ezt közvetíteni. Igen. És ez a két srác, ez úgymond összehaverkodik ezzel a rupaszol a, inkább a rupaszov velük. Ö, jogos, igen. Bár az egy kicsit a, a furán jött ki. Igen. De ö, ők aztán megtudják, hogy ez a rupa ez, ez egy bérgyilkos gyakorlatilag. Egy furcsának tűnik egy egy kerekes, székes bérgyilkos, de ö, pont ez az egészben a, a trükk, hogy senki nem nézi ki belőle, hogy egy bérgyilkos, mert ki kialkalmazna ki, ki egy kerekes székes bérgyilkost és hát beveszi őket, társul, és ott ilyen, ilyen melókat végeznek el. A filmnek egy nagyon jó humora is van, tehát ö, ilyen jó kis fekete vígjátékként is működik, bár nem elsősorban vígjátéknak mondanám, hanem inkább egy olyan krimi, dráma. Hát egy film. Hát annak, nem tudom, annak kicsit kevés volt szerintem. Hát egy olyan, olyan jó kis egyveleg volt. Köszönöm uh -huh. is. Kicsit volt benne az is valóban. És tényleg, szóval egy, egy nagyon üdítő kis magyar filmélmény volt, ami, ami én el tudom képzelni, hogy külföldön is ugyanúgy üthet, mert nem volt kifejezetten Magyarországba szabva azon kívül, hogy kevés a rokkant és ezt tematizálták, de így annyira nem, nem mentek ebbe bele. Nekem, tudod, mi volt ennek a legjobb része? Igen. Amit mindjárt el is mondasz te, Freddy. Én szerintem a, a, a, az egyik srácnak a dumái a, a pecázásnál. Ja, a barba hopának? A szemüveges srácnak? Igen, igen. Igen. Hát az, az, amilyen kiakadásokat leművelt a film, hát tényleg, amikor vettek, ott peccel, hogy a kell ideki. Ez a természet, hát nézd meg, milyen magas, ez egy teljesen értelmetlen kimozdulás. Igen, tehát amilyen szövegei neki voltak, és nem tudom, hogy ez most tényleg improvszta, vagy valami, vagy a Tilla írtverdeki írtva neki, akárki is csinálta, minden elismerése, mert Igen. hatalmas szövegeket írtak a srácnak, meg, és jól is állt neki, és tudod, Igen. ez a tipikusan olyan olyan srác, akit így senki nem veszély, szóval, itt senki nem foglalkozik vele, és ő meg ott bent fortyog magában, és így, <gül> így utána meg kiárasztja a világra, és utána meg lehordja minden, lehord mindenkit a büdös picsába, és igaza is van, hmm. mert tényleg igaza van. <gül> és ahogy fújja magát, az kurva jó. No. Old spice Az Old spice mindig lőtte magát az Old spice rákérdeznek, hogy, hogy miért fújod magad mindig ez a szarra, és a tök nyilvánvaló válasz? mert szeretem az illatát, hát ennyiért. Hát <gül> nem tudhatod, hogy mikor, mikor találkozunk egy nővel. <gül> <gül> ja, és, és, <gül> és találkoztak is. Igen, bár ezt az előzetes már előtte sajnos. Ah, <gül> uh, nem, nem, nem. És, és tényleg ilyen, ilyen jól is bánta a fogyatékossággal, uh, tehát nem, nem az volt, hogy ilyen, ilyen tök, polkorrekten nyúlt hozzá, hanem így hmm. poént csinált belőle, hogy nem tudom, nézett a távcsó a kémkeret, és így, így rászkódott, mint állat, oh, mert, tehát... mert így nem tudta egyenlát. Part... olyan rosszul éreztem magam, hogy azon nevette, miközben tudom, hogy arra szállták, hogy ne vessek Ez... az De... mégiscsak bűntudatom volt rajta. Vagy, vagy rajt amikor a... A... A barátja ilyen az automatából innévalót kért, és a 22-es kódja volt, és az úgy remegett, hogy benyomta a 32-est, és az, az egy ropia ami így a legjobb haszomjas vagy. <gül> tényleg voltak benne nagyon jó poénok, működött a kémia a szereplők között, főleg ez a Rupaszov szerintem egy kicsit így ellopta a sót, mert, mert barom jól állt neki ez a, ez a szerep, bár kicsit olyan, olyan fura volt, hogy egy ilyen, ilyen tűzoltó volt, mielőtt balesetes szemvedett volna, és kerekesszékbe került, hogy abból hogy lett mondjuk a, a bérgyilkos. Ebbe így annyira nem mentek bele. De jól állt nagyon. Tehát így, így tökre megértettem a koncepciót, hogy, hogy mi lehet egy kerekesszékes bérgyilkos mögött. Um, el, eléggé meredek amúgy a kép maga, tehát ahogy az ember elpróbálja magában elképzelni, és szerintem pont azért is volt ennyire nagy élmény ez a film, mert hogy, hogy azért valahol eredeti volt. Tehát azért ilyet Igen. nem sűrű látunk, nem. hogy alapból mozgásérőtekről, hogy nem sűrűn a filmet most, amit így fel tudok idézni helyből, az ugye az életre valók. Hát meg volt egy belga film, ami ugyanúgy full fogyatékosokról szólt. Volt rára, gondolsz? Melyikre? Az altrára gondolsz? Nem. Amikor a kétkerekes székes csávó ö, azért lett rokkant, mert egy traktor rájuk borult, és elindulnak, hogy a traktorgyárnak a izélyet megkeressék? Nem. Ö, nem. Most mindjárt nem. beírom, hogy Be Azt 2011-ben volt egy ilyen film, ilyen road tripet csinált, egy halom ilyen az egyik a szem vak volt a másik ilyen, ilyen csak a fejé tudta mozgatni a harmadik hát van olyasmi, állók nem tudom a harmadikkel már mi volt de az annyira nem egynek jó volt de attól egy kicsit többet vártam ez, ez annál jobban sikerült és szóval tényleg egy, egy teljesen jó kis film nagyon mondja docsi Semmi, csak azt akartam még bedobni, hogy nem tudom, látta -e a húrkot azóta valaki? Nem. Én láttam, igen. Ugyanaz a kórház ebben a filmben is előkerült. Nem igen, ez nem hittem. A hosszú folyosó, tehát ez egy nagyon felkapott hely lett a filmeseknél, majd írok is hogy tulajdonképpen melyik ez, mert mindig nem jöttem rá. A, a, a, volt a szerb mafiózótság. Ti nem éreztétek végig azt, hogy ez a, a mucsi? Nem, nekem valamit kell A Mucsi én... az a film elején volt, ugye? Tehát ő benne is volt a film az elején, igen. még amikor ott a. Mi? Igen, a Rupaszóval ott edzettek, ugye ott a Rupaszó fúzóckodott bent, ugye, az még a börtönben. Ő. Igen, az ott a Mucsi volt. Hol, olyan? Aha, ja, Azt is, hittem, hogy ilyen elhízott Mucsi ilyen festővel. A... De olyan, ugyanaz a helye volt. volt. Először Ez én olyan. is azt hittem, de aztán, amikor közelítettek rá a kományjába, hogy igen, én is olyan bizonytalan. Én is olyan megvártam a stáblis, tehát, hogy, hogy tényleg ő az, de, de nem. De egyébként baromi jó jelenetek voltak a filmben. Tehát azok az, ja. például, amikor szöknek a házból a végén, és ott a kapunál megállnak, az egy kurva Na? jó jelenet igen, volt. Igen. Uh -huh. tehát igen, volt egy-két nagyon erős pillanata, vagy amikor, amit már említettünk, amikor elmennek pecázni, hát az, az úgy, ahogy van, zseniális volt. Ja. Tehát, az arany. Igen. Tehát tényleg az arany. Így, az egyetlen baj szerintem a filmmel, hogy megint él legyek a kipanasz. nekem is hogy, van. Hogy egy kicsit úgy, úgy el. Hogy mondják ezt? Úgy, úgy, néha elmélázott úgy magán, nem? Tehát úgy. úgy néha leült. Igen, úgy. Hmm. Mint hogyha nem tartotta volna úgy feszesen magát, hanem Igen. úgy néha, néha egy kicsit úgy elpillett erre, elpillett arra, uh -huh. és úgy nem, nem volt egy olyan szép kerek egész szerintem, úgy sok jelenet volt, ami mint hogyha így nem tartott volna sehová, volt egy hangulata ettől függetlenül, vagy talán pont ezek miatt, de, de sok ilyen volt meg nem tudom, ti a végével tudtatok mit nem, kezdeni, mert nekem nem, nagyon fordulattal... fordulattal... Nekem nagyon Tehát... elcseszte egy... Én tudtam, hogy az lesz amúgy. Tehát annyira biztos voltam benne, hogy ez lesz már az először, először amikor megláttam, és utána megláttam, hogy milyen szerkezettel megy a film, 100%-ig biztos voltam benne, hogy mire megy ki a játék. Tehát én ezen nem lepődtem meg, el tudtam fogadni, nem zavart igazából, de nem is tapsoltam álva miatt, hogy ezt hurrá így csináltátok. De Én nem, nem számít... tudom érteni amúgy azokat, akik nem szerették. Én nem számítottam rá, de nem azért, mert olyan nagyon váratlan volt vagy ilyesmi, hanem egyszerűen Vagyis nem, nem, az, hogy váratlan, nem azért, mert olyan okos csavar volt, hogy így jól elrejtették, egyszerűen valahogy annyira nekem a semmiből jött. Nem volt szüksége a filmnek. Szerintem ezzel. is, igen, tehát a fordulat nélkül is működött volna ugyanez igen. a film. Nem, nem, nekem, nekem így tökre nem hiányzott ez, mert így teljesen ez a film tök jó meg lett volna egy, egy tök jó ilyen Igen. kis lezárással a saját keretein belül. Ezek után egy ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen meta dolgot bevittek, ez szerintem egy, egy nagy hülyeség volt. Még nem volt megalapozva rendesen. Nem tehát nem. A, a nem. az, hogy el voltak rejtve az utalások. Nem, nem. Konkrétan nem nagyon voltak utalások. Tehát Annyi nem volt, ez olyan, mint az Enemiben, csak ott azért jobb volt a végeledmény. Hogy... Hát jó, mert az még annyira mindfak volt, hogy még szerint a rendező se érti. Aztán itt te meg már gondolt, hogy valami egyire intelligens és én nem értem, akkor biztos, hogy jó. <gül> Valószínűleg. Hát lehet, lehet. Egy kicsit on súlytalanná tette egy utólag a de filmet. Itt, lehet, hogy így van, de itt még el se sikerült elérnie a rendezőnek. Uh -huh. Hát talán ezt elérte volna. Hát, tehát ez nyilván első filmes rendezőről beszélünk még mindig, tehát ahhoz képest... Volt már a igen, a Pánik. A... Mi? Ő rendezett már korábban? Igen. a Pánik, igen. aminek egyébként ugyanúgy nincs IMDb leírások, jó, és a twitteremet az érti. Tényleg? Ja. 2009-ben azt hiszem, hogy... Ah, meg is van, hát hú, akkor... nem nagyon megy az IMDb. Nem van itt ah. a videófilmen, Gergő, ha... ja. Félre vagyok itt teljesen tájékozódva. De vidd tehát a Attól szerintem ez egy nagyon ügyes próbálkozás jó, volt. Jó film, igen. Viszont a, ami nekem nagyon tetszett, és hogy Azért szeretek sokkal jobban magyar filmet nézni, mint szinkronos filmet, mert itt annyival természetesebben tudnak beszélni az emberek. Annyival jobban el tudják helyezni azokat a bizonyos bazmegokat a mondatban. Mm. Tehát pont úgy, ahogy mi egymással beszélgettünk, hogyha, hogyha éppen ilyen, ilyen környezetben lenne az ember, sokkal életszerűbb az, amit itt hallunk például, mint a szinkronokban, a magyar szinkronokban. Mm. Sokkal életszerűbb az egész, és sokkal életszagúbb. Ja. Igen, ez ugyanaz, mint amit még Freddy, te mondtál a huroknál, és abszolút egyetértek, hogy a, a gonosz, vagy gonosz, hát a rossz fiú benne, hogy mennyire olyan, olyan hitelesnek tűnt végig a, azzal a dumával, amit nyomott. Igen. Hát itt is ez volt. Igen, és uh, amit még egy kicsit kritizálnék a filmben, az a, a két srácnak a hogy mondjam, a, a hozzáállása a, a, ehhez a bérgyilkosos szárhoz. Tehát így így annyira nem volt jól beilleszve szerintem, hogy ők soha nem ö, tematizálták később, hogy á, ez egy bérgyilkos, aki basszus, ott lőtt halomra a csomó embert. Hát ez, ez azért spoiler miatt nem nagyon akarnám elmondani, de ez aztán meg lett magyarázva. Hát jó, a végével valóban. A végével. Igen, de. Hogy ezt, ezt meg lehetett volna csinálni, úgyhogy közben ez ne legyen zavaró, és a végén kiderülje. Igen, ezért mondom, hogy a, a vége az nem stimmeltet. De figyelj, hogyha meg, hogyha meg így, így, így akarunk gondolkodni, hogy a vége az felülír mindent, akkor, akkor nem lehetett volna ott például a, a, a ex-barátnős szál, meg ilyenek. Tehát Aha. Nem tudom. Jó, én nem védeni akarom a filmet, csak egy magyarázatot próbálok keresni tehát, rá, tehát é, é, a vége nekem se jött be, é, é, szóval. Igen, tehát a, például a film az felépített még egy ilyen szállata uh, most megint elfelejtettem. Rupaszov. A, Rupaszovnak az ex-barátnőjével, hogy, hogy, hogy boldogul, hogy elveszítette őt, meg stb. Ami önmagában nem volt egyébként rossz, tehát szerintem egy tök kellemes kellemes kis plot volt, de uh, ha már inkább választhattam volna, hogy a, a srácoknak a, a lelkivilága az, az jobban ö, képernyőre kerüljön ezzel a helyzettel kapcsolatban, hogy ők most ö, egy gyilkolásnál ott voltak, akkor inkább azt preferáltam volna, de jó, mindegy, a film nem hibátlan, szerintem ebből mindannyian egyetértünk, de ahhoz képest, és nem csak azért, mert, mert magyar film, ö, hanem így, így a, a zsánerén belül szerintem egy kifejezetten élvezhető darab, és és ugyanúgy, mint a hurok, remélem ezt is így felfedezi a közönség így, így magának, mert, mert igenis nézni kell szerintem ilyen filmeket, és, és akár moziban is. Úgyhogy nézzétek meg a tiszta szívvel, tiszta szívvel tudjuk ajánlani. Így van. Ja, és hát a Attilának a szerint a mostantól így kicsit jobban lehet fogadni. Így, így, mint ember nem nagyon változott a véleményem így a képernyőn keresztül, mert szerintem mindig egy, -egy szörnyű alak. De nem is haverkodni akarsz vele? Nyilván nem, csak nem pont, megnézni, pont ezért csak ez a filmeit fogom éve. szerintem megnézni. De nem tehetségtelen a srác. Kellemesen csalódtam benne. Csak ne kelljen látnom a képernyőn. Jó. Akkor ez volt a Tiszta Szívvel. A következő film az tőlem jön, egy igazi <gül> insider a filmes történelemben. Nyilván senki nem hallotta a Van aki forrón szereti című filmről. De én igen. igen? Anyám én állandóan mondja, hogy nézem. És meg. mit mond neked róla, anyukád? Hát, hogy nézzem meg. És miért nézed meg? <gül> tudom, gondolom, mert jó, nem tudom. Igen, azért, mert Zoli hát jó, ez egy jó film. Van. Jó. Na, van még valami már? <gül> igen, a Van aki forrón szereti... <laughs> És Zoli, még jön egy film utána, ne felejtsd. Hogy, hogy is felejtsd. Uh, igen. Uh, na, ez egy 1959-es film klasszikus. Billy wilder Billy Wildertől, így van. Akit uh, illik ismerni. Többek között a, a legény lakást csinált a... A Szabrinát. Gyilkos vagyok, Alkonysugár a vár, a Ándibítom a vasod? Nem, ezt én tudom, mert az egyik kedvenc rendezőn. Jaj, értem. És egy, egy nagyon ismert 59-es vígjáték, amit én gyerekként láttam utoljára, és emlékszem, hogy akkoriban jókat mulattam rajta, és kb. 25 évvel később fogtam magam, és megrendeltem Blu-ray-en, mert elég jó árban volt, tegyük hozzá, és úgy voltam vele, hogy hm, tegyünk vele egy próbát. Így, így nem voltam benne biztos, hogy még mindig üt. ez a film. És azt kell mondjam, hogy de. Egy, egy mai napig tök jól nézhető kis vígjáték. gergőtte te nem nézted meg. Nem. Jó, akkor most igyekszem meghozni a kedvedet. A történet önmagában nem számít egy olyan, olyan óriási dolognak, de bele kell képzelni, hogy, hogy el kell képzelni, hogy az 59-ben íródott, és annak idején ez egy elég, hogy mondjam, polgárpukkasztó dolog volt. Tehát arról szól a film, hogy van, van két Ilyen, ilyen jazz-zenész, egy basszus gitáros, vagy nem basszus, hogy hívják? A nagy, amit ott, ilyen, ilyen másfél méteres, az simán nagy csak bőgő. basszus, vagy nagybögő. Ja, ja, ja. Azt játsza aki és a Jack Lemon, igen, és a másik a szakszofont játsza a magyar felmenőkkel büszkékedő Tony Curtis és ők szemtanúi lesznek egy gyilkosságnak Csikágóban a legzűrösebb szesztiralmas időkben, és próbálnak elmenekülni a helyszínről, de így a, a gengszterek üldözik, mert hát nem, nem lehetnek szemtanuk, és élnek a helyzettel, mert Floridában pont keresnek ilyen zenészeket, mint, amik, mint amilyenek ők, és hát tök jó, tök jó alkalom elmenni egy zenekarba, teljesen más helyszínre elmenekülni a gangsterre kerül. csak van egy bökkenő, oda női zenészeket keresnek. És hát nem igazán rajonganak az ötletére, de nincs más kiút nőnek öltözve leutaznak oda aztán ilyen női zenekarral. És akkor innen kezdődik a, a mindenféle galiba, hogy nőként kell viselkedniük ott, és természetesen a, a Tony, Tony Curtis, mindig Tony Scottot akarok mondani, vigyázni kell, a Tony Curtis karaktere az ott bele is szeret az egyik másik zenésztársba, akit Marilyn Monroe alakít. És, Boshy, Freddy, még jó, hogy nem Tony Starkot akarsz. Mondani. Ez igen, na az lett volna következő. E, és hát ott megbújnak, és akkor mindenféle ilyen. ilyen vicces ilyen jelenet van, hogy nem szóval lebukniuk, hogy ők igazából férfiak, meg stb. Aztán ott is megélnek a gangstelek tisztvételőnül abban a szállodában, ahol játszanak. Szóval Rém a történet, ez a nőnek öltözős dolog, ez már azóta is 500-szor meg lett filmesítve, de amitől működik ez a film, egyrészt, hogy szerintem jó a humora, és, és jó a, a tök a színészek, tehát a a Tony együtt uh, Tony Scottot mondtam, hanem a Tony Curtis karakter és a Jack Lemon baromi jól működik együtt. És a Marilyn Monroe is a maga uh, módján uh, tök jól alakítja ezt a kis viszonyat uh, naív kis uh, szeretetre méltó uh, szöszit. És, uh, és tényleg ahhoz képest, hogy 59-ben járunk, baromi merész a film. Tehát el kell képzelni, hogy uh, azért azok teljesen más idők voltak, hogy nőnek öltözött férfiak, az, az egy egészen merész dolognak számított, egyes államokban be is lett tiltva a film. És, és, és ennek elnére a mai napig szerintem tök jó humora van. Tehát nem, nem az a tipikus percenként van egy oltári nagypoén vígjáték, hanem jól időzítve, elereszt egy-egy igen jó darabot, de azon kívül is ilyen, ilyen nagyon jó kis hangulata van az egésznek, így végig leköt néha az elején a Csikágoi résztén még kifejezetten még izgalmas is tud lenni. Hát egyébként az már eléggé sokat elmond, hogy a film mennyire nem volt a korához Miért, tehát egy korábbi elvárásokra mennyire tett magasró, hogy egy konkrétan egy mészárlással indul? Ja, tehát ez van. egy olyan igen. romantikus nőnek film, ami egy, egy tömegmészárlással indul. És, és zár. is egyébként. Tehát a végén <gül> is van egy. Ja, igen, igen, nekem a végéből mindig a csónak jut eszembe. Igen, és igen. Ez fölülírta. <gül> igen, igen. A, a filmnek van egy nagyon híres záró mondata, ami uh, gyerekként óriásítotott. Talán, ha mielőtt láttam volna újra a filmet, gondolom kellett volna egy jelenetre, az egyből eszembe jutott volna. Tehát azért ez mutatja, hogy milyen jó záró mondata van. Bár ilyen nagyon, ami kicsit furcsán hat mai napig, hogy milyen brutálisan gyors lezárása van. Tehát ott kimondja a mondatot, és egyből dient. És akkor ez olyan menő, mint az elfolytás szélben? Ez uh, hát ja, viccesebb. Ez viccesebb, de ez van, olyan, de, merve, de van, egy, van olyan kultikus egyébként. Én, a, én ezt uh -huh. mondanám. Üm, mit kell még mondani? Ja igen, tehát még abban is nagyon merész a film, tehát nem csak a témáját illetően, hanem, tehát basszus, Marilyn olyan ruha van, uh -huh. hogy, hogy ez, ez még a mai napig ilyen azt a kurva élet. Tehát ez, ez elég merész. Tehát el kell gondolni, hogy 1959-et írunk, és a mondom, egy olyan ruha van, ahol így konkrétan ilyen kilóga a, a dudája a ruhából, és a Mel itt csak ilyen csillám, akármit akarja. De így annyira durván... Kezd érdekelni a film. Na, lássad, Zoli? Hát és volt még egy jelenet, ugye, ami még híres a filmből, amikor a Marilyn Monroe... Val elcsábítatja magát, ugye, a Tony Curtis, uh -huh. amikor ott megjátsza a nehezen. volt. Tehát ilyen jelenet se volt még akkor. Igen. Tehát ez elképzelhetetlen volt, hogy valaki így játsza, játsza az agyát egy férfi egy nőnek. Igen, igen. Ez pont az ellenkezője volt eddig mindig. Tehát ez nagyon-nagyon sok mindenbe forradalmi volt ez a film akkor. Igen. Egyébként igazi, tehát sajnálatos dolog beszélni, mert nem nagyon tudsz mit mondani, mert, mert egyszerűen tényleg a film vicces, most poénokat lehetne fölidézni belőle, de, de tényleg kurva jó film, tehát én a Billy Wildernek mondjuk nem a vígjátékait szeretem elsősorban, inkább a krimieit, de, de a vigyátékai közül szerintem ez a legjobb. Uh -huh. Igen, úgyhogy én is bátran ajánlom mindenkinek, teljesen kellemes két óra, amit még utólag olvastam a film kapcsán, hogy hogy ami a filmben abszolút nem jön át, de hogy milyen pokol volt Merlin Mondóval igen, igen, igen. együtt dolgozni, hogy gyakorlatilag nem tudom én, áldóan két órákat késtek, van amit, nem tudom én, egy ilyen egyszerű mondatot, mint hogy hol van a bőrbön a whisky, ezt így kb. 48-szor kellett felmondani, mert egyszer nem bírtam megegyezni, hogy ne azt mondjam, hogy hol van a viszki, hanem azt, hogy hol van a bourbon. és Ö, pont amikor pont amikor ezt a mondatot ki kellett volna mondania, egy fiókot kell kinyitnia abban keresve a börbön viszkit. Na de szerencsétlen, amikor ö, nem tud kinyitotta, már, már raktak oda ilyen, ilyen papírokat, ami a fiókba csak az van, hogy hol van a bőrbön, hogy végre megtanulja ezt a mondatot. És akkor a, a Szöszike még a fiókot se találta el, hogy megtalálja ezt a mondatot, úgyhogy mindegyik fiókba berakták ezt a mondatot és elvileg még akkor se tudta jól, és akkor utólag uh, szinkronizálta neki valaki. Tehát ennyire problémás eset uh, volt, és uh, annyira berágott rá a Billy Wilder, hogy a, a záró meg se hívta. Hát uh, meg a Tony curtis is uh az örületbe kergetett, az a jelenet, amit említettem, ott a Tony Körtiszen ilyen mélységes undor látható, miközben mászik Igen, rá a Merlin morró, és az Igen. teljesen őszintén, a sávolnak olyan szinten elege volt ebből a nőből, Igen. hogy amikor az konkrétan filmesztelenül mászott rajta, akkor is csak az undort tudott az arcának kívülni. Igen, ez milyen már Tehát amikor ilyen nagyon ö, vad csókolt, csókot kellett volna látnunk, nagyon látszik, hogy ez kb. egy a legrosszabb csók, amit így a film során látni lehetett Uh, igen, hát nem lehetett egyszerű. Tehát de, de tényleg ez a, ez a kortalanság, tehát hogy egyébként a Billy Wildernek, én azért imádom, mert minden filmje ilyen, hogy egyszerűen ma bemutatnák mondjuk színesen, mert a legtöbb filmje fekete-fehér, mm. tökre működne. Tehát ez is, ha ezt ma ugyanígy bemutatnák, csak kiszíneznék, ez teljesen működne. Igen. Tehát ez annyira kortalan humora van, vagy, és, és, és a Billy Wilder tudatosan írt olyan dialógokat bele, amikről tudta, hogy ez, ez nem megszokott, és tudta, hogy annyira váratlanul fogja érni a, a nézőket, hogy nem fogják tudni, tehát hogy a röhögéstől nem fogják tudni követni, és van például az a jelenet, amikor a, a, a, a Joel hogy hívják? Jack e, Lemon, bocsánat, John Lennon takartam <gül> Jack Lemon, <gül> még jó, hogy nem Tony Stark. na a Jack Lemon, amikor Kicsit beleéli abba magát, hogy udvarol neki ez az ja, Ozgút nevű fazon. Aha. És ott ö, ilyen, ilyen, nem is tudom, miket rázogat valami pomponsz. E, nem, adik. ilyen kis ilyen a. a tudom pap van benne, ez a risszáló. a risszáló és azt ott a hotelszobába, tehát hogy ő egy, kicsi, egy kis időre elfelejtette, hogy, ugye, hogy ő valójában férfi, Igen. és így belélte magát abba, hogy egy nő és egy millió most csapja neki a szelet. Igen. És a Tony Curtis-nak próbálja lebeszélni, hogy hát mégse lehet, mert hogy ő egy férfi, de hát a csaj, hát a, a Jack Lemon, meg ugye csajként válaszol, és minden válasz után, elkezdi rázni ezt a szart. Igen. És azért rázza, mert a Billy Wilder azt mondta neki, hogy rázzad azt a vackot, mert várni kell, hogy előjön a röhögés, mert a nézők erre annyira nem számítanak majd. Igen. Tehát ő pontosan tudta, hogy itt mekkora izé röhögés orgia lesz, hogy muszáj, nem lehet egyszerre, mert akkor lemaradnak a feléről. Igen, Tehát, hogy nagyon, nagyon jó író volt a Billy Wilder, nagyon tudta, hogy hogy kell forgatókönyvet írni. Igen. Jó. tele van ilyen ikonikus jelenetekkel egyébként a film. Igen, tehát egyébként valóban, tehát az képes, hogy tényleg 20 akárhány évvel ezelőtt láttam, a filmben így tökre rekonstruálni tudtam egyes részeket. És egyszerű megnézés után. Tehát azért ezt, ezt nem sok film tudja mondani magáról. És nem sok ötvenes film. Abszolút. Tényleg kortalan, szóval elképesztően jó film szerintem. Igen. Úgyhogy tényleg ajánlom megnézésre. A Blu-ray egyébként én 2000 forintért vettem akciósan, teljesen jó a képe, jó extrák is vannak rajta. A, ami viszont meglepett, és még soha nem látta, még a 99 forintos DVD-knél hogy nincs menüje. Tehát De akkor hogy éred el az extrákat? A, a film alól. Tehát a Blu-ray-nél eleve azt tudott csinálni, hogy a film közben elő hozni az extrákat, a menüket. aha jó, nem, sose volt meg amúgy Blu-ray bizétávére a kezemben. Nem, ott, ott simán az a jó, az, az előrelépés a DVD-hez képest, hogy ott a film alul is így tök interaktívan így ki dolgokat, miközben uh -huh. így megy tovább a film. Csak így, tényleg nem, így nem. beraktam a filmet, jött, hogy Warner, vagy én nem is tudom, mi volt a Fox, vagy mi, és, és egyből kezdődött a film. És akkor á, mondom, oké, mert ilyen van, csak aztán mondjuk megnyomod a menü gombot, akkor vissza tudsz kerülni. De nem. Itt megnyomod a menü gombot, akkor előbukkanak a kis gombok, hogy extrák, jelenetek, stb. Úgyhogy megvolt a premier, hogy ilyet még sose láttam. De tényleg ajánlom megnézésre. Egy, egy nem véletlenül egy kortalan klasszikus, és nagyon jól szórakoztunk rajta. Jó. Akkor hát elérkeztünk a nép akaratához. Ez a film nem más, mint az Immigrants Jóska Menni Amerika. Hú. Magyar rajzfilm. Zoli Ivánta. Nem magyar rajzfilm egyébként. Nem. Ez nem amerikai. Nem Én is azt hittem, a hogy csak, a, a kitaláló, a, csak a Csupó Csupó, Gábor. A... csupó Gábor a rendező de egyébként nem egy magyar film, én is tökre meglepődtem. Ja, ezt meglepő, ja. de, de nem. A filmnek egyébként van egy érdekes háttér története, hogy elvileg 2008-asra van írva itt IMDb-n, akkor ő is jelent meg a moziban itthon, és Tudni kell, hogy ez nem egy filmnek indult, hanem egy sorozatnak, ami egy Spike nevű honlapon ment volna, vagy, vagy úgy tudom, honlapon, de lehet, hogy van TV csatornája is, és sose került be oda a programba, úgyhogy próbálták így menteni a menthetőt, és akkor egyszerűen... Igen, van éppen hogy miért. Uh, igen, uh, egyszerűen csak összevágták a... a nem tudom, hogy csak négy rész készült el vagy, vagy így Nem, tőle, szerintem ez a best-of válogatás lehet. Nem, nem hiszem, hát ki az, aki négy... Nem tudom, nem négy tom, lehet, hogy csak ilyen pilotnak próbálták, lehet, vagy, a... vagy négy rész után mondta az a Spike, hogy, hogy nem kérnek belőle, aztán próbáltak valahogy lóvét visszahozni. hát talán egy évadokat de... szoktak így bekérni, nem? Hát Tehát az nem van, lesz... amikor leállítják amúgy a produkciót, ah, ilyen előfordulni hogy... a tévézés közben is, hogy, hogy akkor nem kérnek belőle, van olyan, hogy nem adják le egyáltalán az epizódokat. Attól, függetlenül, hogy elkészül mondjuk a fél évad, és utána pedig leveszik a műsorra, és akkor maximum feltolják a netre, vagy kiadják DVD-n, Blu-ray-en. Hát, mint itt. Igen, van. Ez a tökéletes példája. Uh -huh. Jó, hát miről is szól ez az Imigrant, Black Sheep már látta Adnó no moziban, én, én nem, de így, így érdekelt a, a csupó miatt. Zoli meg a nélpakarata miatt ismerte meg ezt a filmet. És Gergő? Gergő nem látta. <híts> Micsoda? Gergő, elmesélem majd, milyen a film, figyelj! Jó. Nagyon figyelni fogok, tehát ma, most fogok először figyelni az adás alatt amúgy, mert érdekel, hogy mit hagytam ki. Tényleg elnézést kérek, ma akartam megnézni, ugye csak, csak fáradt volt. Tehát, ha van, aki fórum szereti, alatt nem figyeltél. Te arra is figyeltem, pontosan tudom. Én Gergő értem, is figyeltem, minden szavatokat ittam. Jó. Anyukád büszke volna lel. Meg kell Melyik? Az egyém zoli -re. Na, no, Zoli, meséldem miről szól az imigrőnc Jóskamenni Amerikát? Hát, el tudom mondani, miről szól a Jóskamenni Amerika első tíz perce. Na, hát, hát, hát aztán hát, nagy kitartásodon. Hát, hát ugye, van. Egyszer. Nem, egyébként egyszer egyszerűen, hogyha rossz egy film, én nem gyötröm. Régen volt egy olyan nem tudom, bazalista hajlamom, hogy nem tetszik egy film, azért végig szenvedem rajta magamat, hogy Igazából nem is tudom, hogy miért, tudod, ez az, amikor, amikor ülsz a klotyod és tudod, hogy csíp, de a kipréseled magadból, hogy túl legyen, De valahogy a, a filmekben most... Igen de, igen, de ott muszáj. Tehát itt azért van egy stop gomb, amit úgy... hogy meg tudod szüntetni, hogyha fáj. Tehát nem kötelező, hogy, hogy, hogy rossz legyen. Te ezt így illik. É, én is egyébként mindig végignézem. Jó, nem mindig, de esetek 999 ában végignézem, még ha tudom is, hogy szar. Nem én vagyok is, de... ha, ha Nem, egyszerűen nem. Én nem tudom rávenni magam. Tehát, hogyha ha nem tud lekötni, vagy egész egyszer fáraszt, akkor egyébként fú, nem sok ilyen film volt. A káposzta leves volt az egyik, amit nem bírtam végignézni. Az rettenetes volt. Azt én is kinyomtam. És, na, hát, akkor ennyi, akkor nem is tudom, hogy miről beszéltek. Én de... ezt végig látod? Én is É a jó, de kötélben vannak az idegeitek. Nem, nem, annyi, hát... annyi minden van, amivel egyébként tudja az ember gyötörni magát. Tehát mint a ruhacsipeszt csatolsz, mit talán a herédre. Az is egy é, szórakozás, az. tehát most nem azt mondom, hogy, jó, de, de az is mondjuk egy lehetőség. Tehát belenyúlhatsz a 220 voltos falik konnektorba. Azt csak egyszer megcsinálni. Az Persze, azzal is el lehet például, ez is kis testmozgás. Tehát sok mindent lehet csinálni. És a sokféle változat közül, abba lehet szenvedni, az egyik szerintem ez az imigrant. No. Te el kell egy olyan, olyan rajzolt filmet, ami én nem tudom, nem is, nem is mondok ki erről semmit, inkább mondjátok ezt. De várjuk, hogy mondj hát valamit. Mi szó? a történet? A következő, abból csinálnak poént, hogy egy ilyen valószínűleg magyarok egyébként, gondolom, de oroszul beszélnek. Nem, az egyikük magyar, a Vlad az nem magyar, az ő orosz. Az orosz? De bevándorlók, ja. Tehát a lényeg az, hogy bevándorlók ott vannak Amerikában, és ameddig ebből a 11 percben eljutottam, hogy ez, a, ez az orosz fazon, ez szeretne munkát találni, hát egy klasszikus bevándorló problémákkal van, és hát ezt egy kicsit kifacsarni a film, hogy humorosan tálalni, miközben ugye bemutatja, hogy a, az amerikai migránsok milyen nehéz helyzetben vannak, csak az alja munka jut, nekik mindenki át akarja verni őket a palánkon, de próbálja ezt egy ilyen könnyed filmbe beleágyazni, a baj az, hogy a film az olyan rettentően debil, hogy az, arra nincsenek szavak. De úgy a megvalósításában, mind a szövegben, tehát ilyen, ilyen, ilyen nem tudom, tehát a B.V.S. és képes képest egy, egy, egy, egy korszakos műrenek. Egyébként nem rosszak a bbc és Butthead filmek, de hát ehhez képest pasztus szerintem a világörökség részének kéne őket nyilvánítani. Hát, szerintem végig volna nézni, de egyébként. Az biztos. Biztos, szerintem beszélni nem tudnék. De, de egyszer nem értem a. De komolyan nem értem Zoli a. Zoli Mert itt tökre nem. Tehát, ö, É, én nem értem. Azt mondanád, hogy rondák voltak a rajzok, én arra azt mondanám, hogy, hogy valóban megvan a sajátos stílusa, de ez a tipikus csupóféle rajstílus, amit már sokszor láttunk. Tehát de ez a, a fecsegőtipegő a... is ronda, Igen. tehát az is egy, szerintem jó, effektíve. Van, aki a dadaizmust is művészetnek mondja, de hát jó, én, is, én ezt elfogadom, mert valóban egy, egy olyan elsőre ilyen, ilyen csúnya rajzok vannak benne, de meg lehet szokni egyébként, tehát így engem így annyira nem zavarta. Jó, hát az északi sarkon is élnek emberek, tehát mindent meg lehet szokni az ég egy a világon. <hállt> tehát nem, nem erről van szó, csak szóval azért ez az a szint, amit szerintem normál esetben a filmművészetnek azért ignorálnia kéne. Tehát ez tényleg az, hogy nem tudom, ezek általános iskolában rajzokat lehet látni, mint ami itt van, és lehet azt mondani, hogy nem ez stílusjegy, nem ronda, hanem az a stílus, nem, én erre nem vagyok vevő, tehát ne akarjanak azzal meggyőzni, hogy valaki nem tud rajzolni, és ez egy stílusjegy. Hát nem, egyébként ez. Itt, itt például szerintem pont, hogy stílusjegy. Mert, hm. mert ez ilyen, megnézed a többi csupóféle rajstílust, akkor nagyon felismerhető. That's hát igen, á, igen, az öt éves gyerek rajzvél is felismerhet. Ne jó, nem, akar, nem akarok ebben olyan mélységével belemenni, szerintem ez ez, ez, ez, ez, ami van, ez nem művészet. Tehát ez egy, ez egy tíz éves gyereknek a, a története, a 10 éves gyerek szóhasználatával, egy, egy legfeljebb nyolc éves gyerek rajzával, ez, ez, ez nem film. Tehát ezt a film filmművészet megcsúfolása, hogy ez elkészülhetett. És valaki nagyon okos volt, hogy ebből nem rendelt többet. Én csodálom, hogy négy részt megért az a szar. Hát jó. Én, jó hát én, én, tehát itt Black Ship egy kicsit értetlenül állunk Igen. az éjtelőtt. Szerintem mi se gondoljuk ezt az új Simpson családnak. É, tehát nyilván ő... nem. Regeteg poén nem üt. Tehát van, ami működik. Tehát egy, egy, egy poénról, ami azt mondom, hogy, hogy oké, okay, és arra jut kettő, ami így vagy már ismertem, vagy... vagy átszalad az ember. Igen, tehát, tehát például, amikor a Csaj így, nem tudom én, a Jóska így flörtöl valami, valami félvér latinával, aki nem tudom mondja, hogy hát van bennem egy negyednyi jamaika, van benne egy nem tudom én brazil, aztán van egy negyednyi akármis utána és mondja, hogy és van, benned van benned magyar, és utána nincs, és szeretnéd, hogy legyen. Tehát, tehát igen. így előre lehetett látni ilyen, ilyen villogó fény volt, hogy oké, okay, ez lesz a vicc, igen, de igen. így azt mondom, hogy oké, okay, tehát elsütötték. Tehát a film próbálkozik egy ilyen érettebb alpári humorral dolgozni. Egyébként ez már az Austin powers is benne volt. Ugye? Igen, egy poén, jó. De ez egy szakálas poém. De ismertem. világos csak egy poém volt. Tehát most. Tehát, csak hogy te... megmutassam, hogy én miket tudok. <laughs> Próbálkozik. Tehát Ándan ilyen, ilyen csöcsös nőket mutat, meg ők is nem tudom milyen, ilyen ilyen vannak egyes jelnedben, tehát próbál ilyen, ilyen alpári humorral dolgozni, de soha nem olyan alpári, hogy, hogy olyan baromi merésznek tűnjön szerintem. Tehát szeretnék kicsit gonoszabbnak látszódni ez a filmet, amilyen, de uh, így, én, én igazából elvoltam a filmet, tehát baromira lehet uh, látni, vagy érzékelni, hogy ez, ez négy darabból lett összevágva, Hát igen, az tehát... eset agadhatná, konkrétan megvannak. Szinte, Szinte csak a reklám szeret vagy Igen, ja, vagy az, hogy az intrót bevágják. Tehát így igen. gyakorlatilag befejeznek egy történetet, aztán záró kép és hirtelen egy teljesen más kezdődik, és ö, nem tudom, tehát ez kicsit kecsesebben meg lehetett volna talán oldani, de azt mondom, hogy oké, okay, egynek elment, ö, ami, ami így egy kicsit olyan zavaró volt a filmben, hogy hogy ö, ilyen tele van ilyen, ilyen popkulturális utalással, ami Igen. annak idején a 2004-ben még lehet, hogy tök, tök jól jött volna ki, de így szerintem már 2008-ban, amikor ez kikerült, már ilyen teljesen elavultak voltak. Tehát, hogy a, a Brad Pitt Jennifer Anistonnal járkál, meg ilyenek, meg a a Manson áll a sorban a klubban, és már tökre nem úgy néz ki, meg, meg nagyon ráállt erre, meg Kristina Aguilera is megkapja magáét, mondjuk az egy egész vicces rész volt, de így nem tudom, tehát így baromira érződik, hogy, hogy próbál egy kicsit az ilyen és ilyen utalások árán így merészebb lenni, és nem, nem jött ki jól szerintem, tehát kicsit olyan, olyan szagú volt szerintem sokszor, nem tudom, te is így látod-e? Igen, igen, de nekem, tehát ez inkább ez, ami kicsit zavaró benne, ez a 20 perces epizódokra bontás, négy vagy öt ilyen epizód volt, nem csak négy. Négy, igen. Á, elhangzott, jó, kicsit már <gül> kicsit már zét vagyok esve, úgy tűnik, hogy ez egyrészt rossz, mert tényleg nincs egy eleje, meg egy közepe, meg egy vége, nem indul se onnan és nem tart sehová, tehát, hogy így gyakorlatilag nincs egy története, Viszont... Ilyet, tényleg? Igen, tényleg, Zoli. Figyelj, figyelj, mert te oh, csak 10 percet láttál. Úgyhogy... <laughs> Úgyhogy... De viszont ami jó benne, hogy szerintem pont emiatt nézeti magát, tehát hogy így frissül folyamatosan, hogy mindig valami... Ma... Tehát, hogy nincsenek átvezetések így a különböző sztorik meg helyszínek között, hanem csak így... Tehát, hogy így pörgős az egész. De iszonyat tehát, pörgős. Így... De nekem már kicsit túl, túl gyors tempója is volt. Tehát például úgy kell elképzelni, hogy... hogy én, én nem nagyon tudok olyanra emlékezni, hogy mondjuk három mondatnál többet beszél valaki, mert egyből megint egy vágás és egy, egy új helyszín, és, és tehát olyan, olyan szédületes tempóba megy a film, hogy, hogy nekem már kicsit sok volt egy idő után, de hát nyilván ö, sorozatnál ez, ez egyszerűbb emészteni, ha nézel egy 20 percet ilyenből, mint, mint négyszer ilyet ö, 20 perces blogban, tehát ez lehet, Igen, hogy a filmnek a, a velejárója. Ö, meg, meg a Jóskának ilyen, ez a fütyülése, én ettől kikészültem. Hát az teljesen kém. Van egy ilyen dallam, amit, amit fütyül, és ezt nem tudom én, ilyen, ilyen három percenként elkövet Isten, utána mindig yes, yes, jössz velem a boltba, yes, és oh, mondom, fogd már be a pofád, nem igaz? Tehát ez, ez, ebből egy kicsit visszavertek volna. Ez is nyilván annak köszönhető, hogyha 20 percet, Igen, 20 percet nézel ebből, akkor mondjuk csak egy, egy epizód alatt hallod ötször, de így a film alatt meg 30-szor, és, és már, már falat kaparod tőle, vagy, hogy ne, ne, ne fütyülj már meg én és akkor megint fütyül. De jó, én azt mondom, hogy, hogy egynek, egynek jó volt, egynek azt mondom, hogy, hogy gyorsan eltelt, tényleg 77 perc az egész, hogy most ez sorozatként működött volna, vagy nem, annak idején talán. Ha, ha azáltal, hogy nem készült el, vagy nem lett ebből semmi, igazából a világ nem veszített túl sokat, de mondom, egynek elment. Tehát én, én tökéletesen nem szerintem bántam is, meg, hogy láttam. én se tartom egy nagy Vasis de szerintem meg lehet nézni. Tehát most... mm -hmm. Én szerintem Zolin kívül senkinek nem okozna így maradandó tárosodásokat. <gül> Ja. Akkor ez lesz Zolinak a turboja. Hát ez Zolinak már annyi. igenje volt, a Spongyabobtól kezdve nem <gül> tudom. Tényleg, Zoli, ez inkább vagy a Spongyabob? Nem tudom, a spongya. Meg a kiadni, mondjuk cikív lett mint ezt lezárni. Szóval, Nézi az ember is, hogy ott van a pauzegomt, vagy lezárás a x eled hogy folyamatosan húzza az a kurzorodon, és önként, de nem menj oda, és megy magától az egér, nem kell ezt neked szólni, és de, de ellenállok, és van egy pontod, amikor már úgy átbillesz, és két kézzel próbálsz kapaszkodni az egérbe, hogy ne nyom ki, ne nyom ki, de kinyomja. És hálás vagyok valamilyen természetesen túli erőnek, hogy és ezt megtettem, mert tényleg volt, hogy volna az agyam. De ugyanezt a mozzalatot nem tudom megcsinálni egy moziban, tehát igazából a spontyaból egyébként egy olyan ilyen, ilyen transzcendens élmény volt, hogy konkrétan így a székbe. Tehát reméltem el, hogy ilyen filmefektív létezik. Mi tök jó, hogy ezeket elmondom, akkor a podcast. Fel kell dolgoznom. igen. Hát jó. gergüte te meg fogod azért nézni utólag, vagy... Nem tudom. Most már megette a fene. Hát most már nem, hát az a baj, hogy Zoli a lélekállatom, és hogyha ő felvandulva, akkor nekem is azt kell érezni. Hát inkább a, ha választani, vagy ha ajánlhatunk valamit, akkor inkább van, aki forró ha. szeret tehát. Igen. Inkább? Aha. Igen. Igen. Egy kicsivel De most, te most, te most alapvetően véditek a jóskabeni Amerikát? Vagy, Igen. Vagy? Azt nem. mondjuk, hogy nem volt olyan rossz, mint amilyennek te mondod, ennyi. Tehát, ja, akkor én vagyok az igazodási pont, mert akkor értem, hogy mi van, csak, csak nem értem, de azt hiszem, nektek tetszett a film. Hát, hát nem az, hogy tetszett, hát mi elnézegettük, tehát effektívül volt. nem volt rossz egyáltalán, nem. teljesen rendben volt. Tehát. Egynek teljesen jó volt. Igen, igen. Jó. jó. Na. Hát jó. Hát a kedves hallgatók közül valaki látta az Immigranciuska Menni Amerika cím filmet, írja már Legyen meg, igazságot. Hogy, hogy nektek hogy tetszett, mert egy érdekelne, mert tényleg egy olyan olyan semmi forradalmi dolog, de de, de miért ne? Tehát egy. tényleg nem, nem ártott nekem ez a film, én nem éreztem azt, hogy ezzel az időmet, de kikapcsoltam, és, és ennyi volt. Tehát egy ja. többet már nem nézem meg, de így soha rosszabbat szerintem népokaratába. Adom. Jó. Na, hát akkor ez volt a 98. epizód, Ö Viszonylag hamarosan szerintem elvileg jövő héten kéne még egyet rögzíteni, hogy ne az legyen, hogy a századik adás előtt pár nappal jelentkezünk, úgyhogy ezt még akkor megdumáljuk. És uh, akkor jelentkezünk a 99. epizóddal, megőrülök. És akkor uh, addig is uh, küldjetek nekünk mindenféle kedves visszajelzést, vagy uh, hogy éppen mi nem tetszett, mi tetszett, örülünk mindenféle konstruktív kritikának, és aki még nem vett egyet a századik adásra, az esetleg még pótolhatja, még van egy pár jegy, és akkor személyesen is találkozhatunk ott. Ha meg nem, akkor a 99-ben, vagy akár a századikat is természetesen majd igyekszünk úgy rögzíteni, hogy meg lehessen hallgatni, de nem teljes egészében, de erről majd a 99 is beszélünk még. Szóval jók lejjetek, találkozunk még, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! sziasztok. A Filmbarátok Podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásoknak. Ha népakarataróadba küldenél be maximum három filmet, akkor az csak is kötelezően IMDB linkel együtt küldd el a Filmbarátok Podcast kukatszgmail.com címre. Mielőtt azonban elküldenéd a filmbarátok.blog.hu.